Këto janë pjesët bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dhe i në dhe This is Klub FM Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi Mirë së këni ardhur në klubin e mëngjesit Në valet e Klub FM në 100.4 Eve në ekranin e klub Dhe vëzë, unë jam blendi këtu Unë jam Altini Mirë mëngjesi Altini, ti e Po, ti e Kjo këtu është... Olta. Olta, këte nga... Po, është shkuat në aty Olta. Kemi dhe Lorin. Më gjensi. Më gjensi, Lorin. E sigur që është Lorin. E sigur, po. Më gjensi. Gjitë ditë në Lorin. Më gjensi juve. Ja ku fillon një averem i shtashur, tita e fund e shkurtit sot, dada 29. Po, një her në 4 vjetë mund da themi këtë. Ja ku e themi, 29 shkurt sot. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Sojë. Era misione sot do të jetë do të jetë pak i gjatë por Pajerin më gjrafjala. Jeri është arrestuar mbrëm për arrmbajty okay. kyqesh ky, vetëm qesh. Ti vetëm qesh i qesh ti qesh. E në saën zorën. Tën hallë. Me ziën zorën. Po. Kap kjo. Për, prap prap për arrmbajti pa leje. Sipas ka thënë. Në dhe plagosje. Mm. Pse dhe plagosje tër? Po se pristen nga ai. Tragosi një mace që donte të hante një mace tjetër. Ëh, ah, ok, oh, po. Që donte të hante ushqim. A ka bër mirë? Sipas herit ishte drejtsi macesh. Ishte mjao drejtsi, por po Vajdi nuk seri do të tha zgjitha me policinë. Me sa duket jo. Që mori vetë çështën kontrol, në kontroll. Vajti në gjyqësi mori. Bravo një polic mace. Në proces se sipër icili ishte i korruptuar, ishte një Dact i korruptuar. Mirë ka bër. Kështu që se kemi njërin person me të dashur, besoim duve paguar një prokuror edhe një gjyqtar do ta kemi nesër në gjyren e qytetit. Po, gjithmonë një prokuror dhe një gjyqtar mate, e di. Mm, po në... sigurisht. Po do i paguajmë me me kështu kanocë me peshkton. E kanë shumë qëfata. Çoim dy kanocë? Në im çam të fopit. Edhe tre fund jashtë. Po. Shikoj, mënyra si si bëhet tani, më e... themi, çëm dhe një zok, oltë, kështu të gjallë. Kanocët me peshkton vendosen në bagazhin e një makine. Aha. Ne qëndrojmë në balkon. Mhm. Uh -huh a dhe hapi makinën me pult. Ka? Në momentin që kalon Daci, prokuror, po. Është më vjet këtu si rastësisht. Po, po, ai merr, rastisht... domethënë nuk ka fare si pikë kontaktit. Sikur ti makina e ti domethënë. Po, në tjetër mënyrë, për shembull, kur Daci duhet të paguaj, mm -hmm. ti hap me pult makinën, Daci lë Porosim, kanocet me peshqton dhe vazhdon rrugën i qet, domethënë duke ndezur një cigare macesh. Super. Në tjetër ditë. Do është në momentin që do sjellin si jerin. Po, jo, ieri do dali, do dalim me procedur. Do dalim me procedur. Do dali, prosedur, dali si normal ton. Po, ieri do dali si mace, vetëm do eteci me 4K. Momenti. Që dal nga burgu i Mirëmëngjesi njëherë. Nuk <laughs> <laughs> uh, fine, fundjave, fundjave gjat? e di si u fotom këtu. A këyre ka fajin që s'është sot. Fundjavë, fundjavë gjatë. Ë gjatë dhe e lotshme. Dhe e lotshme. Lën. Lën. Po. Edhe e lotshme mund të vot. Porçi Bëja pa. <laughs> ja si jo, ku jemi prabë më punë Kemi që gjithjavën pare Janë gjithë ato ndralë, ati o familja, këtë i undani O pra gjera që s'ka në fundë E vim të më punë, pak të në këtu i mbyllim ato qepena Pa të rrim nja tre orë unër mm, këtu Tre orë rehat Vetëm ne Edhe fiskalima ime E di qëmë një fiskalima në të një? E di qëmë të rëpohë E kej në vënd të pasës E kam poshjimen që kam nevoj për një pu Për një vej O do të futëm njërë brëna një kove më ujë Si këmëse nga delari <gjënë> Si komerdare E miro miro Me që nga fjalla Lajme Sepse Të shmime dhe Oscar Unë bajtëm brëm po, po Të shmime dhe Oscar Dhe kemi Rjistën si në gjithi të Dhe zuri gjumi Dhe zuri gjumi zi Po mm, Edhe mua më zuri gjumi Po thash, unë ashtë tentovaj që të shikoja Thash përstejle dhe marrë surprizën në më gjesë Po E ke surprizën Okay. Uh, Shovoleo. Oh. Shovoleo në fund ka wow. një Oscar. Oh, yeah, ja ja kjo këtu vjen se Shovoleo. Më sdasu. Ka Oscarin edhe vet. Po pra. Më në fund Oscarsi. Çfarë uh, tha? Çfarë tha? Çfarë tha? Më në fund do kemi do kemi. Më në fund tha drejtsi macesh tekstimet Oscar. U vendos uh, u vend Jo, falenderoj i njaritun, falenderoj uh, staffin, uh, Tom Hardin, tha, që ishte vlajim në këtë film, edup se në film, do me thëmë, Tom Hardin ishte armiku me i keq, keq. por vlaj vet aktorial, do me thëmë, e kemë kalu mirë, tha, si vlezër, me Tom Hardin, dhe pastaj, tha, ti shkanë lidhje me ngrojën globale. Dhajim mesajzë Leo dhe tha që duhet bëjmë gjithë shkat, më shtesim gjithë ata lider që Jan duke punuar për ngëng, po më në fund do më kjo është ideja. Leonardo DiCaprio më është dashur ka Oscar si aktori më i mirë. Spotlight. Spotlight. Po, Spotlight është filmi më i mirë. I kam gjithashtu, kam kam listën e plotë atin. Resi bëjmë pastaj. Ai bëjmë pastaj, po. This is Club FM. Nim Gjesi, Nim Gjesi më s'kenë ardhur krypinë, Nim Gjesi dorësoni 8:24 minuta, unë jam blerëni këtu bashkë me Altinin. Nim Gjesi, me Holden dhe me Lorin dhe Jerin e kanë kapur policia sot. ë Ajo mm -hmm. nuk fundiu na ka, e u Padragu në parë që që është në burg për e, në burgun e maceve. Suka so bërë këtë gabim Matseve... në e, në plagasin e një mace në bodën e në plagasin e një dace i cili po dhunonte një mace. Por na kanë telefonuar, na telefonoi një mace nga gjykatë e alert e maceve dhe na tha që nuk mundet ta bëni këtë, pra çështja është ende në Në vim, vi domethënë, në proces. Po. Gjithsesi duhet uh, pas emisionit shkojmë takojmë Jerin. Sa mjaullima. Se... Ja zgjidhja që kemi diçuar sot. Okej. Okay. Nejse, i ku kjo? Ëh, uh, doman i ku Jeri. Ja uh, klubim gjithsesi për momentin, pa të shohim nëse del. Po dhe xhemanën se. Dorasa mustaqet e saj do të shihen sërish. Po i kemi nji 2 3 4 5 10 njoftje. Ndoshta njoftje. Njohtje. Fjala njoftje më i dashur. Njoftje. Njoftje. Njoftje, njoftje, po. po. Neksu i thave njoftje. Pa. A më mëzbojë si kur nuk i thukësht. Njo, si them njoftje. E them njojje. Njojje. Kam njojje shumë. Më faljë, më faljë. Fal. Falja paqë. Kërkojt faljur. Uh, më faljë i unë që nuk e dini Rilindasve, këtë fjallë. Na im Frashrit. Po, po, po. E prasysh uh, na unë mm. Vigil Haggjit. Mm -hmm. uh, Konstantin Kristofo. Këture kërkoj falje. Muah. Se kështë të këj Konstantini? Kristofo Ridi. Okej. Edhe gjithë njerëse q Për të mbajtur Gjont Buzukut kërkoi falje. Gjoni, oh, aman, Ismail Kadare nga ka moderni po fal. Jo, po, Ismailin po. Kërkoi para falje atyre që që na ah, kanë ruetur. Ah, a mos filloi tash me Qiremçabain me Do të bëni tikifar nga, nga emisioni oh, tani, mos u bëj kështu. Jo, jo, jo, altë, ti tani. Do rini do rini tretshunat. Ti mund të rishnë emision se megjithse ti flet në mënyrën se si flet, prapë prapë ti ke sa njoftje dhe I kam sa njoftje për të nxjerr shoqen nga burgu. Okej, okay, oh, mirë, a, sa, sa pika Interi, është më falë Juventus? E që të duhet? Më duhet, zë përgjigja e sakt. Gjashtë të dhjetë e një pikë. Bravi, bravisimi. Oh, e, oh, e, oh oh, oh, oh. oh, oh. Fatione, 5, 5, 5 imbaronumër fiton dhuratën nga dyshanta, I lumt. I lumt, i lumt. I më dhushant aksi.com. I lumët, i lumët, i lumët. I lumësh në gjishtat. Të lumësh në gjishtat. Cimin emision tjetër të uroj në gjishtat në këtë mënyrë? Në asimision. Tani keni një uh, zëtë përqyumër misht, nuk jeti që kanë thënë, apo të shfarë uh, kush është, por... Po, më por... kanë thënë, sa gjëra, po... Jep, jërë... Greta Koqe? No... Greta? Olta Gijxari? Jo... A-olta? A-olta... A-olta... Ta të gjërë më mm -hmm. duma... Se më kanë thënë dhe Grita Duma, po... Jo... Më thanë drejtë më vjenë keqës është Olta Gijxari... Atë që farë ti ke dhe atë që farë ti përfajson, trajtojë me elegancë, pra shfaqë e me elegancë. Kujtës pra atë që, që ti ke dhe atë që ti përfajson, trajtojë dhe shfaqë e? Me elegancë. Me elegancë. Nëndi më pakarë, kusë mund tjetë? Po, letë themin që është politikane. Na... Oh, një, një politikane, curat e goza. Nëndi me marë shë kjo. Nërsh një politikane e cila, thot që atë që ke... Dhe atë çfarë ti përfaçson, do ta trajto, ta sheshësh drejtë nëse çfarë uh... paga shumë, do nuk kuptohet domethënë. E thënë trajtoj me elegancë, okay. Okej, më e dëgjojmë edhe një herë se ndoshta e njoftim ne këtë. Atë çfarë ti ke, atë çfarë ti përfaçson, uh, trajtohet me elegancë, pra shfaqe me elegancë. Okej. Okay. Ehm, uh, kajishta. Okej. Okay. Dhe nuk është Albana Vokshi. Sergio, me respekt. Mmm, porrëniste mm, mm. këy. Oh je. Yeah. Faleminderit. Oh je. Yeah. Oh je, yeah, Olta. Po ti e di çan pëlqen molt. Mmm. Mm, mm, mm, mm. <laughs> Ata sepem do Olta ze jemi live. <laughs> oh je. Yeah, Isht nikën tjetër e kisha film. Ah, dante. okay, fal. Fal. Çani pëlqen samanin. Ja, bro. Ti e pëlqen Olta? Po. Oh je, yeah, Olta. Oh je. Olta të pëlqen? Asi Olta shijojë. Yeah. Olta të pëlqen? O ke e s'përqe në më e ishe një një Disho kemi diska tjetër të e ertin Kei diska më të bugur, disho e kamë nuk te Vamos Oh no Shiloni pari Lori Do filoni lori? Yon se Un tëm po A da e re E së filoni al tini I e bjartin është i sëmur. Jo, altim vjen keq e pa sakt. Ej, çuna te goza, ju duhet ta gjeni Koka Parun dje dhe nëse ja dilni, keni për të fituar një dhuratë në kryeminë e mëjetësit. Çfarë do jetofta? Electronic Line. Nga Electronic Line, bravo, shkëlqyeshëm Electronic Line tek Sheshi Wilson, një dhuratë nga çunat e goza tek Electronic edhe me qira fjala. Nëse keni ndonjë problem me makineritë tuaja teknologjike, Electronic Line është vendi për t'i zgjitur. Mu tek Sheshi Wilson e gjeni shumë kollaj. Aty. Atëre. Olta. Pra është një djal E sa këtholda një djal 069 27 22 069 27 22 Pra dhe që e gjeni pari dhe fiton dhurat Ashtë kujgjat Të thosha është nënd 20 vjeq Vjen keqolda E i ka kaluar të 20 Sa për dojgje veden E ka lori është analist Jo Lori, nikësh. Ë dojë të ti Lori. Ë Ösht... dojë vetën Lori. Është është shk shkrimtar mendoj unë? Jo, Althin, ë jo. dojë të ti vetën. Mos. Një zerr i mashkullt do të dashur në krypinë e gjithë. Mjiz... Është një <sus> gazetar. Jo, nuk është gazetar. Dhe... Tani ti vetëm kaç që është mbi 20 dhe është mashkull, vetëm kaç din. Kë kanë parë? Është këngëtar blend. Jo Lori, mos. Po çfarë është? Sa po doxhë Lori? Lori doj. Ah ha ha ha. Shkëmë nëse dhe ta, si, si de de i hedi dhe i kopaxe tjetër këti, druri e altin vëshdo? Jep e altin. është këshu hamshor? Dëmë thëmë batë uh, <laughs> të... Batë si hamshor, po. E sakt? Ka një emision të ti. Jo, jo, jo. Oh, Ka, Ka emision të ti. Ta shi, yes. adhe për të hamshorin nuk e di, me thëm drejten. Se është burri martuar. Oh. E tham që ishtë aktor? Je ja, nuk e ësh aktor. Nuk e ësh aktor. Nuk e ësh. Doj sa vdoj. Ju dini fare si çfarë është njërë? Po, është po mundohemi ta gjinjë. Okej, okay, dakor. Atë po bëjmë ne. Atë okay, e bëj dot. Okej, është politikan do. Po është saktë. Wow. Është saktë, është një politikan. Bravo Lori, bravo. Atë <laughs> një politikan mbi <laughs> 40 vjeç, po. Është në në majorancë. Ja Lori, më keq. A ti, a ti, në është do është i lësijis Jo, jo, ja, në më është i lësijis Sa po dojnëje Janë një, një forë A është ti martuar kë? A, a ka fëmi? Pa, në më thënë Në është ti Me sa ti unë ka, se nuk ja njoh E ke partë e lishjeni, tje? Dhejt për vrapi Për përshoti Ne i se ti përdojra për vetë, qëketi, ti ka rraven Që dalë për vrapi? Emri i um, protestës ishte Për Vrap. Ka flokë të zi. Domethënë, edhe pse mund të ketë pak thënja, por tek ezmerret po thajmë tek. Po, nuk është, le të themi, nuk është i kuq. Nuk është. Nuk është i kuq as bjond. Ëh, është i dobët. I fillon never me a. Oh, i them me p. Me të fair? Me pa. Ja. Oh, miqish. Kjido në emri me A është Lori, i dobetë, Lori, Lori, nuk është i lësë i së isë, nuk është kuqë. është deputet. Po, e sakë? Si jashtë, për jemë në sakë. Kjido në emri me A. Gërma dytë me Rë. Ja, jo, Lori, njënkesh. Okej, okay. altinë, kush mund tjetë që unë e kam parë? Kjo është aktiv, është aktiv a, a, në a, parlament. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha A, është a këti më parlament Më ban Suza? Jo, nuk ban Suza, në në enfin keqë? Oho... është një orë, është... Delshpesh, do më thënë Delshpesh në televizor, më a Me a, a e dhe, është erë dhe dhe pra, më a Arben... 0679 207 222 0679 207 222 Jo, është nuk është arben asë kush... A i tha... Raunu, i a i tha... Gërma dytë të rë, un i tha shiot, më të arben për, të... A dë, kisha a unë... A de, rr... brush... a, e për nga stresit ë ka ka qen ministër, është kaqën ministër. Lëreni, lëreni ti. Lëreni ti. Mos e mjatroni, ju lutem mos e katroni Lori, Lerin, Lorit mendoj, Lori mendon. Vazhdo mendo Lori. Vazhdo mendo. Okej. Jepi Lori. Ka qen ministër. Ka qen ministri, për shembull, ndërtuesi i ran dhe ministri i kulturës. Ai kanë vjedhur <sukuru> edhe makinën. Një sekondë, sheh. Ky ti ka shumë gjëra, ha. M'u thuaj inicialet Lori, se un nuk e di, ndoshta ka qen AB. Esau, kom shuri. E kanë fitur makina, do të thotë. Makina në shtetit. Po ja kanë fitur vërtet. Ashtu. Ka qenë ministri i drejtësisë, e di un. Ka qenë ndaj kulturës. I kulturës, a? Wow. Bravo Lor. Për drejtësi e di, apo për kulturë nuk e di. E kemi lagje. E keni lagje? Po. E kemi ne? Ku këtu nga zona e? Në Pell, në Pell. Në Pell, në Pell. Je vin tavë, do më thënë ti. Po, po. A dhe ish ministri i Drejtësisë dhe i Kulturës, i cili sigurisht i kanë thënë njeriu i cili di vollen makinën. Mos e di atë. Shpëtojnë gjëra. Po më duket se si krijelan ndezur me Chelsea edhe me Chelsa të vën. Ashtu ë. Normalisht e la hapur, çfarë do ndodhte? Kur s'bëhet si fort nga makina, e kupton? Po, po. Që e le hap kështu edhe ndez makinën. Jo, jo, jo, jo. Po nuk çuditem me këtë, po çuditem ai dutin çaq guzzimi. <laughs> a jamë të dhënë, saktë do thëpriën. This is Club FM 100.4 20 gradësh maksimale për sot, 18 gradësh në kët moment dhe 80% janë shanset për shi dhe pritet që diku nga dreka të filloshë u 12:00, 12:00 13:00. Na 12:00 13:00 si, ëh? Ëh. Edhe nesër parashikohet të jetë me shi, ndërkohë të mërkurën do kemi diell. E lëm dheri këtu të më nëm? E lëm dheri të mërkurëm, falim dheri, okay, dojta Me që më më parë bëm, bëm atë poezin nga këtë areja dhe kërkuam vargje si vazhdojnë dhe oh. Këtë e një tjetër, shi, shi, baba, shi Si vazhdojnë? Sorry, pita, pita, pita A, dhe dhe thua Ok? Ok Shi, shi, baba, shi Tjetë djeltin? Si vazhdon? Ë, më thënë drejtën këto kodë funit kanë probleme me kujtesën. Provoj një herë, ç'do vin? Shi, shi, bavashi. Hajde, ikim në shtëpi. Jo, jo. Jo. Ide e ikim në shtëpi. Oh, sa kish. Çamper perspektive. Oj, ai tjetri që merr shkruan një poezi. Kush ka një poezi për ha ligën më së sipërmi? Po pastaj si si vazhdon Aldin? Pastaj hajde ikim në shtëpi. Po gjëta dhe kaq që ai ishte shumë. Nuk e ke ditë sa shtrudi të trkur. Po nuk e di Aldin. Bajnë flamurin, murnë e gji Dhej, dhej, dhej Dhej Shqiponjë? Ja, ja, dhej Shqiponjë <laughs> Rum dir, rum dir, rum dir, rum dir <laughs> Pardon, një shqipo një. Rëm dirë, rëm dirë, rëm dirë, rëm um da. Ne duham më të mirë. Rëm dirë, rëm um dirë, rëm um dirë, rëm um da. Me i mirë, është altini. <laughs> rëm dirë, rëm dirë, rëm dirë, rëm dirë, rëm dir, um da. <laughs> Okej. Okay. All right. This is Club FM. Mirë më në gjesi dhe mirë se keni ardhur në klujin e më gjesit në Vale dhe Club FM në 100.4. E edhe në ekranin e klem të mës Mirë mëgjes Mirë mëgjesi Mirë mëgjesi Mirë mëgjes lorë ka Mirë së erë dhe jëri Mirë së u gjeda Ja, ku jemi dhe i dit tjetër mishdashur Sot është dit e mirë një mars Pa, fëllim muaj Fëllim përën verë dhe të të Muaj të mbar të gjithë Muaj të mbar edhe ty, Olta Faleminderit. Ashtu si të gjithëve, edhe ti njëri prej nesh, do të njëri prej nesh teknikisht. Ta ta. Njëri. Po, duhet. Faleminderit. Duhet, kështu është ti një muaj të mbaj. Çfarë ke gjetur për sa? Që jaguimi më më znashur është e martë as pak të ersëm klubin e mëqesit. Dita është me diel, mb thotë. Ëmrekullueshmë. Mbahesh në mrekullueshmë. Me mrekullu, po, është një mrekullim. Se ke dëgjuar njëri? Tata. E përdorin shpesh. E përdorin edhe nga anën tona, mbregullir. E përdorin edhe ne, Krone. Mbregullir. Edhe ne, me çfarë? Ne Krone. Ne Krone, po. Oh. Mhm. Për këtë, s'kishë dëgjuar, po neysa. Çfarë dëgjojnë për Krone? Se dëgjojnë gjithas. Ti vi vi vi vi vi vi. Ta bë da da da da da. Na re re re da da da. Mhm. Mm. O jeri, po si kalove një erë? Po pra, një linjë, faleminderit. Shumë qejm ke ardhur këtu sikur sikur të bëra zakonisht, u shet çaj. Si dhe burgu i maceve. <laughs> mir, uh, ishin rregulluar gjërat, shqip. A ishin kushtet më të mira? Ishte më të mira se dikur, kjo është e vërtetë. Ne ju tham thje miq tashu që Jeri ishte arrestuar. Ne munduam të çonim Arditin 3024 orë që të merrte veç diçka që ndodhte pas po parnoj. Jo. Ja. S'ka problem, më mirë që nuk erdhi. Por, thonë, në fakt herë s'të të gjejnim rrugut tona për. Ajo që po mendoja unë është që Jeri në mm, fakt nuk mm. ishte arrestuar, siç si tham në dijer. Por i eri u infiltruar për të kaluar 24 orë në burgun e Mades. Edhe jeri u nga i eri për qëllime gazetarie. Sheh, ka dalë me një intervistë. <laughs> Doja t'rregulloj pas pak. Dëvison një, një, një Daci, i cili në 96-tën isha kama javelat, thjesht një daci shumë i vjetër. 20 vjeç. Ky ka ngrënë 3000. Ëh, apo jo. Everdan. Diçka e tillë. Praktikisht kishte ngrënë të katërtin, po shumë vonë ah. e morëm vesh këtë. <clears throat> Nuk e për të lepirë thonjë në ishte <laughs> I bi. Olda, mir, mm. mir. ka dhe të për Alda Alda Qërmbahet Pitsh Mirë, mirë Mirë, mirë Kam fjetur, fjetur shumë oh. Okej, okay, uh -huh. a shushur, Alda Pobre, vuran, kështë një mua qës... E, po të shikosh, ka një qere prej Daulle Po, po është e vërtet Ha? A koma dhe trurës e Dab, se dabbe, se shu zhë zhë zhë zhë zhë zhë zhë zhë zhë zhë zhë zhë zhë zhë zhë zhë zhë zhë zh A më kur fjeta? Në nën pa incere. Kur fjetem i fol. Në fakt më kisë zën gjumë para gocës. Në nën pa çerek. Në nën pa çerek. Je wow. përjashtuar nga emisioni. Po <laughs> pse nuk pyetni kur më doli gjumi pastaj? Nga ora 3. Në 4 e gjysëm. 4 e gjysëm. Okej, vijmë prap. Po mirë shumë shansit për të parë televizor. Ordrea? Çfarë bëre? Qetësi. Në më than ç'a bën njeriu në 4 e gjysëm. Qetësi. Bo. Po u çova pive një kafe, më thën drejtën. Ai më thos se kisha pirë kur kafe kaq shumë. Bërë një kafe, ç'a kave pive. Po, ti e di në kafe. Ah, ne. Ah, okay. Mënisëse të paguën asherë, është një çtjetër. Po, e, kafe turke, paguajta. Ja, pra. brama. <laughs> po, e gjimanën. Ma po, <laughs> mm, mm, mm, mm, um, mm, mm. Heret. po. Plazme doanin. Ehm, çu ji etuar herët. Bravo ti. Bravo, olta. Bravo, olta. Un kisha në plan uh, olta të lira herët, si ty. Por, s'ia dolem bash. Doan, po. Do të dua të me ty, por uh, jo, problemi është se unë se kisha në plan në nuk bëra as gati për sot. Të zënë një herë. Të zënë një herë. Por sot jam çuar kështu, më vrar. Diti ishte puna e më par. Ato nuk kanë asçi ato. Ndodhe mua ndonjëherë. Jam shumë shu, i lodhur shoj dhe s'kam fare plan vetëm kur kapit gjumë pastaj edhe i kam bërë shumë blesh drogë. Po, asiston. Skad të krahasuar më shumë. Masi dhe drogë. Oh, sa. Po, po ta kam pasur kusht me, me, me, me, me, me. Okay. Um, një anë me gjana net. Okej. Ehm un kam filluar në një pançerek. Oh. Interesante. Po. Uh, Je pjesa e emisionit. <laughs> pash faleminderit. Pash uh, pash një film brëm. Pash një film që duhet ta kisha parë vite më parë. Cfarë mm. filmi? Me të drejtën. Mm -hmm. Gone Baby Gone. Ah uh, uh, Gone Baby Gone. Pa. Gone Baby Gone është mm -hmm. uh, mm -hmm. një er film që është i 2007-s, kështu që është i vjetër në një sense, edhe pse është film shumë i mirë. Morgan Freeman, Ed Harris, uh, Casey Affleck. Regjia është nga Ben Affleck, por ëm mbi të gjitha që është e rëndësishme për këtë film është skenari dhe romani ku është ku është bazuar, po. Sepse ky është nga i njëjti autor i atij që ka shkruar Mystic River. Neve pasoj filmin Mystic River. Ai ka ndautorin, po. Ëm tam. Ëh. Këpërsëjë ato. Ne kemi pasur shposh ose edhe posa patën. Nëse, ideja është. Ideja është. Ah. Shëndet, Lorë. Po, okay, si ja afet. Ëh. Filmi ishte shumë i mirë. Ishte shumë i mirë, por ishte është i vështirë për të parë. Ëh. Është i vështirë. Është, po. Sidomos kur kalon ora 12. Duhet ta shohsh më herët. E ka shkruar Denis Lehani këtë roman. Të roman. Ëh kishuan libra policësk e tjera e tjera por ideja është e zhdukjes si një vajze 4 mm. vjeçare. Prandaj kjo është baby që mm. është gon dhe dhe e ëh? Edhe që e kërkojnë këta policët. Dhe e kërkojnë e kërkojnë jo e kërkojnë dy detektiv privat, një djalë dhe një vajzë, janë shift njëri me tjetrin. Dhe gjithë petat e byrekut që hapen Ishte shumë i preksh. Me tënd drejtë, mm. ishte shumë prekës, ishte shumë <coughs> fillim mirë. Faleminderit. Faleminderit fjalëve. Po në në 2007-ën që ka dal ky tani 2008-ën, është folur shumë si mëmos në Boston, për shkak se ndodha atje, mm. e u thonë është është ngjarje në brenda në qytete. Unë kisha dëgjuar kaq shumë për këtë, dhe, dhe s'isha bërë mbarazi hënë sot, hënë sot, sot në nesër. Era i gjin tet vjet. Ëh. Dhe Djegur më shikojnë thoshin, "Këu duhet të jetë tek 2014-s?" Sa shumë kisha dëgjuar për këtë. Kur shoq pasaj që është 2007-ën, sa shumë po pse? Pasajë shumë të, është për shkak se ka qenë popullor atje. Po ishte super film. Ishte në Netflix me qira falë. Super film, ajo, kështu që duhet ta parë. Çilë e kënaqshur. Ishte shumë i mm. mirë. Ishte The Pregos, po të mos i është prind e shikon me Kollaj. Aha. Se kur uh, është ajo drama e Pra kanë shanse këto të tre ta shohin. Po, shumë mirë ta shohësh kur si e Print, kam përshimin, është pak më kollaje ta shikosh. Mm, mm, mm. Se e përjeton pak më kështu, pak më rënd. Po gjithsesi, Morgan Freeman është gjithashtu një film. Mhm. Mërgën primën i keqë I keqëi në këtë rastë I keqëi mm. në këtë rastë Bolë Se edhe ashtë pak E deli i keqë vetër në fundë filmit, kur hapen ledratë Këtë më dhe më paun E kështu Që që okay. që Bo, filluam nga ora 10 E, e vum filmin në orëndhjet ja, Ta njën pasaj e vum filmin në orëndhjet Filmin shkoj derin 12 Pasaj Vura të sa video në Youtube mm -hmm. Po shikoja Ice Cube-in Asej doktor Dre, Stil oh, Dri, oh, nuk e di sepse po ishin ishin këtu ishin më search, ishte më search pas filmit kështu. E ke vërsysh mbas mm. filmit, pra mbas filmit se nuk diet atë pas. Do të shikoj lajmet dhe politikën shqiptare. Mirë bëra se doja të dë shkëputesha nga ky realitet dhe YouTube-i, në televizor, ta ofron, ruan Super. ruan ato gjërat që ti ke mm -hmm. që ke kontrolluar në të kaluarën. Today is going to be a good day, thotë ai skuqe. Shumë shumë Kam shumë larg ti realiteti Olta. Mirë ke bërë. Nuk diçka ngjar, nuk asun, di kush ka folur. Asun, asun. I bëra një një një një zaping, siç thon modernët, një zaping si ose një kontroll të stacioneve. Një kontroll të stacioneve, siç thon të të moçmit. Pashë mm. që ishte Edi dhe Keli në në jo në makinë me dy timon, po Edi Rama dhe Kel Demi, apo. Aha. Si programin. Shëndet dhe Bekilia dia duke hedhur dhe pritur. Pashë ishte Ylli Manjani. Po e hoqsha shumë shpejtë se mbajmë mëse ku e pash. Dhe ëh. Mm. Uh, Pastaj kur kur uh, kur mbaroj filmi, mm -hmm. kur mbaroj Ice Cube, <coughs> kur mbaroj edhe Still Dre, tamë gjithanë mm -hmm, ato mm -hmm, ato ato makinacion julende ngrienta, ëh, video. Ëh. Mm -hmm. E kthei te televizori prap nëse kto ishin në YouTube-a ke pasur. Dhe shikoj që opinioni vazhdon. Oo. Por është 12:30 e natës. Mhm. Mm dhe iagu janë. Është një maraton. <laughs> Por çfarë kishin kishin, po çfarë ishte, opinioni ishte, Së kam ishte kam të opinioni thonë? Ishte Ishte kryetari i bashkisë. Mos mbyn se nuk e kam parë. Ha, ah, Eri. Shum pak e përshtat e ata. Pa. Eri për ty. Ëm, mm -hmm. uh, ishte Eri. Po, oh. la Eri, la Eri. Ishte Eri me Eduard Zaloshnjën. Sa zan gurin e me shok dhe me shoktë tjerë. Ëh, edhe janë dy tjerë, po, se nuk i vura re këta. Këta s'dilin ai shpesh në atë moment. Ëh vërtet. Qëshje këta pash. Po besoj se e gojztuan, ëh. Oo ishte ishte këymorë. Ishte shoku i un Alfred Lela. Çfarë bënte kë? Bënte ishte... bënte si stuntman i Fevziut. Kur ka hedhën uh -huh. domethënë, hidhet Freti, nga që janë të dy, njësoj, uh -huh. njësoj nga flokët. Ëh kështu. Ëm um, Nuk e di se çfarë folën, nuk e nuk e pash domethënë, po u habita që në orën 12 të mbasaj skjubit. Si që thash, mbasë gone baby gone, gjithaj film Edhe, edhe atë këngën Today is a good day Dë në në në në në në në Vashdonin këta Dhe frisin Po e këshin këdhir do me thënë atje Nuk e dit dhe që të vazhdojt Dhe unë në i lash, i lash akoma në studio Dhe kanë lujt menë që thash me vete Po, këtë së mund të theme, e ka brasysh Dhe që a themun me vete Dhe së mund të regoj që të gjitha këtë të të shmi Duhet në para, ka dal në një zgj Gosa do një një zgjidhja? Ja, felim deri Okej, qëndëroni hë të ljithë Okej, shi e më sot në opinion pra Gosa së më pindem farë Ofroj zhjidhj? Mos duhetë që të bëkëtërën? Përdoj një? Gosa Aënë të afroj si bëtë kjo Afroj në gojnë pak më shumë mikrofon Trash zërin Salë kur të mirë këjni Fërdoj një një zgjidhj? Të një përdoj të të të të të të të t Popullit. Çfarë ke për fillim shoku? Ja, çeki. Vinan në një kënd të mirë. Po. Ja, po oh, yeah. <laughs> po <laughs> yeah, happy list, ndonëse zgjit, zgjit. Po futë një ashtu. Skemi. Skemi. Për momentin, kështu që e kemi. Skemi për momentin. At dictate to me. Kunga e parë për sot. Merë emisionin. Dalën, dalën, dalën sinqfanë, faleminderit për pse me këtë kem fillon emisioni, është është. Shkënga e parë më djisitom, po, pa energji, pa pa ritëm usta. Pa ritëm usta. Pa po sot është pas shikuar ko i keq, prandaj ne kënd. Jo, shikoj keq më sot, nuk shkoj shumë gabim, shumë gabim. Është ngatruar Olga Dini. Jo, jo. Kam thënë, e kam thënë dje që sot më diell, po s'ka gjë. Olga ka thënë që të premte. Lerëse po e marr. S'ka problem Altin. Po e marr vetë në dorë për për këtë. This is Club FM. 100.4 Hello, mesher Vinnolak, lum ngjeshët. Më thua pse duhet të telefonoj. Zëri, zëri për jumë jam jamun. E ulë najë duke qeshur. Po, po. Ku ke parë kështu punën e ti gjithë mëngjesin? Unë kam parë. Mira, holta. Mos <tip> më i do, altin mos më <tip> i do. Ai ai ai ai, holta. Urdhro. Kemi fitues? Për çfarë? Sportingullin jo. O Zot, çfarë pyetesh ti bën për çfarë? Po thoya për tingullin jo. Për tingullin jo. Mhm. Atëh, kjo është tingulli i mishdashur, tingulli misterioz. Mekan thon që është gjenerator? Ë? Oh. Po. Jo. Ja. Neu. Hapja e grilës? Mm -hmm. Jo, hapja ja, e mirë, derës. mirë më pëlqen te grila. Mm. No. Sharra e druve. Sharra e drurit. Dallg deti. Jo. A një e dëgjoj vetëm i e buzëdeti dëgjoj të sapo ulbardhën. Kukeu. Kukeu. Me dallgë. Po Dobaxh nuk është fare. Një ventilator ja. që sapo ndizet. Jo. Ja. Ndëzja e korseve të barit. Korse të barit. Jo, no. Ja. Ja? no. Mm. Mazimoto e motorit thot Koko. Kushë? Kushimoto. Ç'është Mazimoto? Ç'është me motor? Sa thot moto. Koko ja? <laughs> Mazimoto e motorit. Mazimoto po. Mazimoto. Aha. Uh -huh -huh. Mezimo është Sfengos kur masimoto. kur uh, kur ke përshtysh uh, ieri ka njerëz për shkakun që kanë vështirësi në në tretje dhe në uh -huh. proceset. Mezimoto thot <laughs> ai. <laughs> <laughs> Apo mazimësi. Mezimo mezi, ndezit. Mezi... Po. <laughs> po, po. <laughs> nuk e, nuk e di çfarë është. Uh... Na e sqaroi Koko. Kondizet një makinë, unë mendova se ishte e thjeshtë, single. Jeni gjetur, më thën drejtën. Pështym një objekt, ndezja gjeneratori. Ndezja gjeneratori, jo. Jo, بهم që zgjishen nga degët me makineri të posaçme. Ëh, no. Jo. Ha, zor më kravë të një mize. Ëh. Jo. Vërtet kësu bën? Miza? Ngrisja një tope. Ndezja gjeneratori përsëri, makin çepsë, thot Ana. Jo, jo, jo. Nuk e keni gjetur. Kujtës Nërkoj që Altea dhe Endri thonë kën nga e ditës Por në e... pas një mesajsh të gatshëm me dhe që... ishpëtoj patasht Njo se ja. shakoma se këmi trasmetuar kën nga e ditës po, shanë stoppër fra... bëllë nga sia me qëra fjare Por një kushtë ndezës, ndezja e një korë se je bari Ndryshan okay. shumë Një Jadim... nda me ditën Jamë bas në ndezjes Kurse ne kemi këtë tingullë misterios, miçdashur. 069 27 222 22 dërgërë mesashtë të uaja. <tëllit> Dhejmë njësa njojmë kolegunë amë kolegen, bas faktu në krybin e mqesit, por do të kujtoj vajsa se dhe juve, mm. do të duhet bëjë një piesë emisionit për mes sharatjës. Ne kemi gati. Ne ja, kemi gati. Tjetër. Formoni një grup. Kemi ne lidhjen e shkurtër? A e bëjmë tani lidhjen e shkurtër apo e bëjmë pasaj? Si doni. E kur duash. A e bëjmë si tani them. <laughs> <laughs> Sa shkurtim prit druth, e ka <laughs> vërë <A> ne. Falë <laughs> se të mërzita. Jo, jo, më fikë lullën. Këto ja e bëjmë pasaj. E bëjmë pasaj me që me qoftë më mirë. Tani bim... ta do bëjmë sharadion e parë, sharadion e vajzave. Okej okay. Pasa i lidin e shkurat YEJ Loja i që vendos djend të kundur vajzave në kërkim të një fjallet të vetëme Bërë i dhe rekord Jeni gati jo Bërë i dhe oh. rekord Bërë i dhe rekord e si gjove? Ja, se ti gjove Bërë i dhe rekorda U Lodhe, kemë nështë i bërë i kështypi Mbajti të i buton në ashtymur, pasaj shtypi një të tretë <laughs> Edhe u lodh u kput. U bllokua dhe kompjuter. U bllokua dhe, dhe, yeah, dhe kompjuter. Inshallah mos t'u shbllokoft kurr. Na <laughs> ç'o. <shso>. Ai <laughs> ai ai. Se mart sot. As bakter. Thon thon që mund zihesh me kolegën. <laughs> kolegën. Unë nuk zihemun me ty. Unë skuqe me ty. Unë piqe me ty, po zihem. Mm Aha. Mhm. Mhm. Mm Atyre. Goca, mm -hmm. fjala juaj. Pam. Është një koncept. Jo. Asa mirë. Është një ushqim i eri. Jo. Është një gjë që preket me dorë. Ja. Një... Jo, jo, jo, gjëra që s'preken me dorë, sikon? Domethënë është nuk... shihet me sy. Po. Po, është një veprim. Jo primi, ja. pa, pa, okay. pa, një veprim. Po, po, po. Është një veprim që e bën vetëm njeriu. Jo vetëm njeriu. E bën edhe kafsha. Po. Kruarja. Jo. Jo. Ja. Ja. Bëhet me këmbë apo me duar i ri? Po, zakonisht në ecje bëhet altim. Në ecje. Një veprim që bëhet në ecje. Teknikist. Por kur dorën e duart për të bërë një të till. Dëgjohet? Do të marr sendet po. Më shumë shikohet. Sesa dëgjon? Pam. Fillon me k. Ëh. Jo, twersgo ja. ja. Ni kapje. Jo. Ja. Fillon no. me p jeri. <coughs> jo. <Ja. laughs> pra bëhet mund ta bëj njeriu se kafshën me ecje këtë veprim. Pam. Bon, bon bon bon po ndaluar ja. ja. e vën dot? Ndaluar jo. Tanë. Ndoshta s'do quaj kështu. Fillon Fillon me v. Jo, Fylo... çfarë ja. është v-ja? Vrap me liçeni. Jo, ja. ja, më jo. Ja. Po mund të ikësh me vrap, mund të ikësh në ecje, varet. Mund të ikësh. Mund të ikësh dixhat, mund të ikësh natën. Pra këtu është, kjo është ikje, iri një. Lloji ikje është jo më. A po. ratit. Ja. Ime nervo ku në e dur, pse? Po, Teknikisht bëhet edhe alkim. për mirë, bëhet për mirë po, po marr vetëm an pozitivë. Kjo bëhet për mirë. Pyllomë me mjerë. Ja. Maratonë. Ja. Pra, ikje nga diku për që bëhet për mirë. Po. Ike nga diku mm -hmm, për Miraltin. Po, ike nga diku për. Unë s'e kam thënë tani. Uh, jo, çfarë është? Jo, e e fillon me e e. E e bronda, pa, A. Është për banu ushimin brenda. Është për banu ushimin brenda këtu. Ah, fillon me A. Jo, pra jo, jo, nuk fillon nga. Jo. jo ja. a, a fillon me A, a, a fillon me A? Nuk no, jo. fillon, fillon me A. Jo, me E. Jo. Një sekondë. Është një ike për Miraltin. Ja. Je në rrug të drejtë. Po. Jeni rrugë drejtaltin te po, kemi grimi. Po po kërkonim fjalën tjetër, veprimin që ne bëjmë. L. Ç'është lojë? Largimi, largimi. Ja. Atë në ato ujëra Lelgimi... ja. Largimi. Ju jes mos e thua gjithë fjalën, se duhet ta ruaj. Gjë gërmën. Popa pop. Është jemi shumë afër po. Ëh. Dhe shumë larg. Është është emigrimi, është si largimi, po, por. Është si udhthimi, si është për mi. Çfarë kemi ne kur ikim nga një vend në një vend tjetër? po ta filluar çdo gjë nga e para çfarë bëmë çfarë bëmë emigrojmë pra ti ja ja pra fillon ka një fjalë tjetër fillon me sh ieri me sh fillon bravo shp bravo shp oh oh oh <laughs> oh, oh. shiko shiko bravo boys <sceneck shower> bravo bravo kishte goxhja ja nisena që fillon me sh mish danger vai zgjatë tua vet the greatest radio personalities the best music the funniest shows This is Club FM. Ës er send? Bon bon bon. I madh apo i vogël? I vogël. Për përdorim vetjak apo mund ta um, uh, Gatë... ndash me të tjerat? Ëh, ideja është ta ndash me të tjerat, por është vetjak që ndahet me të tjerët. Oh. Okej, okay. oh. e kemi në no studio. Kemi edhe në studio. Kemi dhe, jo, që mund të kemi pasur, po. Të tilla, po, do të kemi pasur, do të kemi. Kemi 2 i pa shon sot. Un kam çantë për shkak. Bravo Altin. Mirë që i mamb gjithmonë vetë. Do të ishit gjithmonë gati. Për së diet ashtu kur i vetërasim. Lësho në kompjuter një sendi ti. Jo, jo, jo. Pra nuk është një USB. Jo. Jo, përdoret për telefonin. Jo. Karikues. Karikuesi nuk është saktë. Po është një gjë që duhet. Ka momente ku duhet ta nxjerrsh atë që i lësh dikujt në dorë. Regjistron me yeah. këto? Jo, ja, nuk regjistroni. Ja. Mund të lësh dikujt në dorë. M. Mm. Patrupësisht madje. Ordra? M. Mm, mm, mm. Mund të kemi mm, mm, një apo mm, mm. disa të tillë. Mund të kemi një ose disa. Me këto në? Dal? Jo. Ja. Këto në studio e dukshëm është. Po un një e pa sh disa sekonda më parë se nuk dua të drejtohem. Nga ky sem tani. Nuk e di tani. Uni po e shoh tani, po nuk e di pak, ojta, se. Fillon me k. Me k. Ësakt, ësakt, ësakt. Ësakt, k. Bravo Volta. Çfarë është kjo më? Wow, ndihmo pa Volta se ka vjet në kokë. Çfarë? Oh. Vjet në kokë. Jo, jo. Po jam i vjet në kokë. Ka. Kapeli. Kapeli. Ja, jo, jo, ja, ja, jo, jo, jo. Je complet no sto capuar. Këta do. Këta ai. Saq po. As personaresa. Griset? Griset po. Oh, Griset, bravo. E ka libri. Ë, ka libri. Ka parë drejtësh uh, r. Po po, sakt, aso po më ndoja dom. Deri ku jeni jeni jeni në rrugën e dorë. Keni gjetur 3 gramat e para, ja, goca? Ndoshta u shart gjithën. Duhet të fillojnë nga fundi r, a dhe k. T është teatër. Eta shu i uve, jetën i të qarën, e të shu i, jep një dhe një opësion të të të të tërë, Njep të të nuk gërë me. Mëntë të fërisim bë bërë dhore të të të të të tjë. Jo, nuk ka liberi. Nuk, nuk, nuk ka lidhjë me liberin, okay, uh, jo. Nuk ka lidhjë me liberin, jo. Jo, teknikisht s'ka liberin, jeri. Libhjë shka farë lidhjë me këta. Okej, ny këti mund të ketë tjë? Ja. Që për mëndojë e oltë? Ti Nuk është karton, amigosa. Po, ja, zakonisht janë të dhënat e tua tek, kë, oh, oke. Okay. Bravo. Kujt i jeri edhe të gër me katë, është oke. Po. Pra, i lidh titrin okay, okay. në dorë, pra më ndaj, i lidh titrin në dorë. <laughs> oke, okay, oke. Okay. I jepet sepse ke numrin e telefonit ah, dhe email. Ajo të kam çfarë është mm. ajo që ke ti? A kjo është një kartvizit? Eh. Oh, oh. Jo. <laughs> Por exemplo, a Hova, a Hova se der. Querem indicar visita? No cozinha onde é na Donut <Bravita>. House. Bravo. Até hoje chegou. Tá bom. Espera. Eu quero jeito de reparo Coco. Coco. Muito lindo por ti Coco. Coco, por nada. Cineplex Filmed de Premdes. <laughs> 3 3 0 para o número de Coco. This is Club FM. Hum. Mm. është tensioni para përgjigjeve të ortes në kryu i në mëgjesit në klav e femë në njimbi 4 Gati orta Gati E bukur e? Shumë e bukur Vesikletës Më bëjmë veshë dhe një Mbav, poleg, mbav Në pjydin e parë Për orten Kemi thano Orta Do të zgjidhje të vtisje Ere, por një heroin Pa Për shëshërim Apo të roje Dhe i sa të beshe një plak e u rrier Nga të gjithë hmm. Pra nëse do të vdisi e herë Do të shpallëshe hero Dhe do të kujtojë që gjithë monë si një hero Si njëri që ka bërmi mm -hmm. Nëse do të roje shumë mm -hmm. gjatë Do të bëshe e keshë me kalimin e kozë yes, Dhe isha në fund të jetës do isha një plak e u rrier nga të gjithë po ma... Dhe gjithë do rronë me vtëkin të ndërë Me këdo roja me, me këdo roja? Vetëm do isha me Vetëm do isha Vetëm, vetëm sepse Pur rritë diktatorit do kishe vtëku 185 <laughs> Pazëm Do isha një hero Hero Hero Një okay. hero Një hero Olt të ka kërkuar dit një hero mishdanshur A se vijen në dyshjim pare Bravo, Jiri, hero pozitiv <laughs> Hero pozitiv, po qëtëm Dërgo, Altin, Sula i ka thënë Të vdisa si heroin Bravo, Bravo Altin, <laughs> a kërmi një shizatë barabantë Të du nuk dihen se si do të shkoj mishdanshur Altin i ka barazuar ijerin Me të vdisa si heroin Po, e shikoj edhe <laughs> Pa të për pjeçajan, kam të duan? Pa, së da këndishtja kërdu, Altin i po Olt të njën si deg pëme Ok, um, <laughs> Situatë okay. <laughs> e frikëshme. Jeli gujdes. Nëndryshojme me ndje. E kemë gjithë gjera në kontrol? Pa, pa, pa, tjetër. Oke. Okay. Okay. Ate e vazhderi. Ta, gujdes. Uh, Pyde e dytë. Oljta. Të mosë ndjejsh dhimbjen? Mm -hmm. Apo të mosë ndjejsh shumë orin? Të mosë ndjej dhimbjen. Të mosë ndjejsh dhimbjen? Olda zjedhë të mos, ndjej dhim, jenë një gjithdashët. A të të të më shëndohet. Altini ka të në, olda zjedhë të mos? Ndjej dhim, djej dhim, djej dhim! Bravo, bravo! bravo Altini! Wow. Më, më, më të emociononikë e shumë. <laughs> um, tani, vazhdojmë me kërkovan ndjesë për të gjithve. Oke, okay, pradonat. Absetisht. Adhere, pyedja e tred dhe fundit për, për odin e qikojmë, shpesoj që këtu të kemi <laughs> të thyet barazimin, një barazim <laughs> nuk e di. Tensionuajë e Baltinit. Jerit edhe Altinit. Mhm. Mm Olta. Pa. Do të zgjidhje të kalojë me Ryan Gosling, mhm, mm aktor hollywoodian. Mhm, mm e di kush është. Apo Leonardo DiCaprio, aktor hollywoodian. Me cilin nga këta dy djem do të zgjidhje të kalojë? Me Leon, se dua dha ta urojn çik Oscar. Tash po takohej. Do më thëmë përqyshja jo të përfundimtare Musimri përqyshja jo të përfundimtare Përqyshja jo të përfundimtare, Olta është kalorosh me... Leo Dikaprion Atere, të qikojmë tani në anën e djath të ekranit, dhe më dhe në mes, është Jeri, e cina ka thënë? Leo Dikaprion Leo Dikaprion, bravo Jeri! Bravo Jeri! Pra ti, Olta, shkon aty ku shkon në Oscari Po sigurisht Normal Materialiste dirin fund, Olta Dirin në kjelti Leonardo Pare? DiCaprio. Wow wow, <laughs> wow, wow, shikoj është shumë e vështirë Holta. E ndauën në fund. Ministret e dyve zgjodhën. Si shkolla. Leonardo si DiCaprio, janë të dy shumë simpatikë. Si më simpatikë si në mes, le të zgjidhim nga shkoi Holta apo nga Leo. Leo, Leo. Muajt, ka e kthej Holta nga mua, ai dhe nga mua, ja Leo ai nga Holta, nga Holta. Bravo, bravo Holta. Më ndihjë të bëj zëdin e dur Holta? Po ashtu më dovon. Ndërkohë është Iva me tre burgjite të sakta, 152 i mbaronumri fiton dy bileta për Nasin e Plex. Bravo. Nisë kundër, nisë mm. tre pikë, Olta, në sekondani s'ka një gjë. 3.olta, më falni, 3.ieri, 3.altini. Tam. Të dy të do të bëjmë një ndarje, Olta. Ti do të bësh një pyetje. Jo, do të bësh ti një pyetje? Unë apo ti do të bësh një pyetje? Jo, unë do të ti do të bësh një pyetje dhe këta kush e gjen? Ne të përgjigjemi atë. Do të fitoj lojën. Si thua? Po mirë. Në datë e kam ditëlindjen unë. Ose shtysh. Yeri. Oo, oh, e kam. Je Yeri? Jepi, jeri. Jeri. kush ti je më afër? Tu je ri tregues shoqëshë më afër do të. E pse kështu? Jo, jo, pa garkimën e jerit. Yeri futi ra. Pa garkimën, ok. Aha. Në cilin muaj, në cilin muaj ka lindur Olta Yeri? Le ta bëjmë kështu. Në cilin muaj ka lindur Olta? Yepi. Familje në kontrolloi Altini se është shumë. Je, jo, jo. Tani si Altini më mirë. Pa më jemi tash. Ta në cilin altini. muaj kanë lidhurën? Jepi Jeri futa një muaj kot. Olta kërkojnë diës. Nuk e mbajmë. Jepi Jeri s'ka gjë. <laughs> oh, po, po. <laughs> <laughs> <Ndies, laughs> në diës, sot, në jersa. Nuk e nuk e mbajmë më tani. Tani muajin, dofta në prill, mos gaboju. Në prill do Jeri, dërgojë Altini ka thonë. Altini ka data, Arda. kam një dyshimtë data un. Hah. Në cilin muaj thua ti? Mm. Bo. Bu... Na. Ma... Hamore. Eh? A mund ta them ze yeah. datën, më sa e mbaj më? Jo, jo, as nuk ta bërim asnjë holta për datën. Lere. Në majm duket, ha? Në prill, në prill. <laughs> në prill pril, do të jetë atë të 2 dhënë prill. Në prill. Në prill, pril, pril, pril. pril, bravo. Ta pranojmë datën. Urdhëro? Tani isha në M2 she me datën. Për të imë frilësia as muajnë, të shqit një datër Shiko, muajnë e di o? A titi Apsolutisht Po, unë për bëhja gjoja, më zëpërk shuta një Apsolutisht Korënë njerë i që të mund pjullon më plenë në akse në ngrek Vërtet Po, kam rindur djallë Unë beha mënd datën nëndë Seriosisht Në prilë Po, ollë të mësuar 8, 8, 8 8, prilë më This is Club FM 100.4 Shumë interesante. U bashkëmë të gjej numër përpara. Po, për para, Papa, po, normal. 12-a, n këmb. Jo, rreshtave si duket i kanë më shumë shumë shumë interesante. Po, rreshtare, ke drejt. Ehm, um, ndërkohë un, e këtan, uh, tek, po e thosh apo për këto? Ë, kanë qenë aty kë, po kanë qenë tek piramida, tek piramida. Këtu the është një është një chatervan atje. Po, mm. ka më chatervan? O, ka qënë gjithmonë, e ka qënë qënë në kone... Nuk temi do të në kone gjatë që se piramida do bërë basit gjatë qënë tish, po. Por uh, <laughs> <laughs> është kjusha tërvanë, dhe kalamaj tani... dhja atje, po e nga ështën. Oh. Po kjë gjithmonë nuk punon të, tani në që nga mbushur në mundur. është mbushur me uj dhe qerrat dhje, po për një nuk. Dhe vjen, po a? To, po, jo, jo, jo s'mundon. <laughs> <është, është mushë laughs> po gjithsesi, ë, po knaqeshin. Ora ishte 4 mbasdite kur e kam bërë atë foto. Oo. Edhe me thën drejtun u thash ora ishte njëri kyç që ish me rroba. Oh. Ah. Po me gjithë rroba. Pa ai ai do prefitonse. Se mirë që anë që i kanë kanë hequr rrobat dhe do vishën pasaj mbasi dalim që andaj. Po. A provet ve... të të keqë xhaxhi nuk futesh. U thash, u thash, e ndjeva për detyrë do thosha çuna do ftohen i më çuna. Ava neve tha, ne jam i kalitur. Nuk kemi iPad. Nuk rimsi kadaj tuaj. Shumë me celular në dorë gjithë ditën. Ne bëjm not or judge. A dhe hyvesh me kop taksi herët, po. Izini anjesh çuna që lajë atje për çevin e dyrës. Po ndërkohë vazhdon këngjita e piramidës, a? Vazhdon këngjita e piramidës siç mund jesh. Në mënyrë sistematike të të gjitha moshave. Ne e kemi thënë sepse piramida duket në sfond ka njerëz të të gjitha moshave që janë duke u ngjitur ndërsa unë fotografoj këto, pra Për ata që nuk e shojnë, në foto, mund të gjendë e faqe e ime në Facebook për në qërafjala, në foto janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalamaj të vejgjël Romë që po lahën në Shkatërvanë, dhe prapa janë të pakëtëm 1, 2, 3, 4, 5 veta që po një gjithen tek piramida. Dhe 4 që janë poshtë që presin hmm. për të një gjithen. Është, është ajo që thua gjithmonë alëtin që Shqipria ka plazhim dhe malin i ka afër. Do të thotë te mali e ke parësh. Na dhe ka afër se kaq nuk e kuptoj. Po, kjo ka ke në të njëjtën kohë not dhe alpinizëm në të njëjtën imazh. Not dhe alpinizëm. Fantastike. Po, çfarë më shumë. Një komentues në Facebook më thoshte mua, "E ku ta dim nën çifte fotot se ke bërë në ver?" Se gjithmonë janë këta skeptikët. Po, si gjithmonë. I tha, "Shikoja ata me xhublë." Duhet. Duhet. Duhet edhe këtu. Po normal me xhublë shkohet aty. Është dia më njëri di. Ha? Po në mal me xhublë do shkosh, si do shkosh. Po, u kam, po pse do rriesh qe roja atë unë? Po, e kësha fjarin që, që Duket duket po Ka nga ta që gjëtë verës veshën dhe gjupin Ka nga ta që veshën dhe gjupin po, Fatmishësisht është është luer uh, Piramida mm -hmm. so, është e luer Por e ka darë pak boja Në dhe në që tregon që është luer në verë mm -hmm. Dhe nuk është në verë so, oh. Dukë që si, qartë Shusheri me pasë Më shkruan zotë i Sokol E më thotë që bëhe një kontrol Mie kësor para u shtarak Mie kësorë Kontrolli mjeksor para ushtaraku i thot dhe bëhej kur ishte 16 vjeç. Ky ka qenë ai kontrolli, por neje s'kemi bër ushtrim se sa kapi, nuk e bëm, thonë por kishim dëgjuar nga më të rritur që do të shkosh atje do të zhveshin, thashin do të kontrollojnë. Kontrollin mjeksor para ushtarak. Ëhë. Dhe ishte ishte shumë ank, tek e versysh normal. Mendoj fund fare kështu shumë plagë kështu, hajde, kalove. Po po. Po. Shumë plagë. Shumë plagë nga façi. E ke provuar? Jo, në bër film, jo, jo. Një, në bërë filmet A si më në kapi u shtry Nuk i kapi u shtry A si më kapi u shtry A U në kapi u shtry Një jo për shëndetësim qëtë gjitha Orëa shtë dhëni 8,34 minuta Unë jam blendin Më mm. uh. më gjisë blendin Minë më gjisë jeri <laughs> Unë jam jeri, më gjesi Bunë <laughs> jam lori, më gjemolta U në jam lori, më gjemolta latest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm mir manjesi mirë se keni ardhur në klubin e mm -hmm. manjesit ora është tani 7:17 minuta un jam blendi me Jerin Altimonatin dhe Lorin këtu hello Mjësir. hello mm -hmm. Mm -hmm. um ngjithë mm -hmm. tani për frymëzimin uh, e ditës sotme dhe për parashikimin e motit mm -hmm. është uh, segmenti vajzave kështu si goca merrni i jepini dhe bëni gola. Atëherë shpreha që un kam mbledhur për sot është nga Bertrand Russell, thash kjo. Jeta e mirë është e inspiruar nga dashuria dhe e udhëhequr nga dituria. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. E, bravo për? jeri, bravo. Pëlqeu <laughs> gjio, zgjidhje, zgjidhje e mirë. Faleminderit. Lutëm. Shkënajsi, edhe një herë tjetër. Jeta e mirë është e inspiruar nga dashuria dhe e udhëhequr nga dituria. Ah. Mm -hmm. Dashuri mm -hmm. dhe dituri. Mm -hmm. Shkëlqyshëm. Faleminderit. Të lutem. Tani është koha për uh, parashikimin e motit për sot. Duket mirë për momentin, kanë bëshimin që do ndryshojë, le të gjejmë nga ulta. Mirë do jetë, pasi 9 gradësh në të mëngjes dhe 16 është maksimale për sot dhe vetëm 15% janë shanset për shi. Kështu shë shë do që sot do kemi mm -hmm. diell dhe pak vranësira. Diell dhe pak vranësira. Do dalin disa rre që do, do kujtojm sikur të bëhesh. Por, paralemrojnë për nesër Nesër shi Nesër me 99% shi 99% oh. shansët për shi nesër Nesër e jinte mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ja këtë i gjuat Sot nuk ka shi, thot olta 15% janë shansët Edhe nëse janë 15% Kanë një orë caktuar kur mm. uh... Ava nuk e tim mm -hmm. Nuk ka, nuk ka në ikshull Rinit të qetë, nuk do ketë qetë O pikoj prap, ju mm -hmm. nuk të shkrym Kjo është sigur Si të lëvizim E ke prasysh Se është bërë e vështir Me të në drejten Gjo se jemi makin është është të mer është të mer është e vërtet Po ta e proborës kërshëm unë tiranën gjatë ditës Ata që janë makinë gjatë ditës e din Se të qeqin E nuk është kolaj Po që ka përshëm unë dje Dje ishte Mizerja Ajë oj, virëla që po shma. Mëse do të kesh dalë ti me makinë. <laughs> Terman trafiku, po. Dhe ndoshta ti e ke parti. A be. Urdhëro ku do të dalësh, nuk e di. Në ndoshta ti e ke parti. Ndoshta ti e shendryse trafiku do të thotë atka. Po pra, unë nuk nuk dal me makinë çdo ditë. Unë pothuajse z dal kur me makinë tani më. Fatmirësisht, por për të duhet për shkakun që të shkosh në spital me një fëmijë që ka syrin e skuqur. Oh, ngan gjondan do të shitë të marrësh makinë. Folten ja. Ja ja. Yeah, yeah. Skams them. Më jiko Alta, se janë print. Më jiko, vazhdo. Vazhdo. Për të tilla raste e përdor dawn nuk kemi. Po, për anëto them. Po bulivari ishte i bllokuar me gja demokrate për shkakun që ishin në protest. Mhm. Pastaj po, mm -hmm. Pas po ti biesh këtej nga stadiumi Qemal Stafa, aty po bëhet ai ndryshimi aty te rruga. Po bëhet ky rrethi këtu. Ai rrethi që po bëhet aty? Të këtë të stadiumin ati ishte bërgëshu lëmë shfare mm -hmm. Edhe që dalështë do me thëmë për të vazhduar Drejtë mm -hmm. spitalit Qëndër spitalore nën Tereza E vështirë Skandal, skandal Nuk kalon do do me thëmë Që që ka, kanë prioritetë gjithë o gjërat e tjera Por jo lëvizja E lirëshme E lirëshme e njerëzve Drejtë spitalet e kur kanë hale Apo qofte dhe bërqefërë na drejta për të lëvizur. Kodi u ndalni, duhet të jete kjo. OQB-ja e ka, mos e ka. E drejta për të lëvizur me makinë në trafik. E ka po, e ka. Nuk e shohim këta tani. Sot ja kemi firmosur këtë konvent. Kemë kë. Etjer, etjer. Në botën e re ku ne jetojmë, e bota e re me kuptimin teknologjik të fjalës së gjërat që ndryshojnë. Kush të uh, 1000-të vjeçari i tret në fakt. Apo jo, kemi hyrë në 1000-të vjeçarin e tretë. Ëh, mm -hmm. uh, ka profesione apo punë që njerëzit bëjnë, cilat ju tërheqin? Çe përmbajnë për juve, nuk e di, një lloj tërheqës të katheizia, magnetizmi, nëse mm. do të themi. Nuk e di nëse ka punë apo profesione të reja që që e, nuk e nuk po flas për uh, qol centerat eh mm -hmm. ku duhen se çfarë kasapët se ato janë të vjetra, të lashta, që në kohën e Abrahamit, kur Zoti i kërkoi Abrahamin sakrificën. Gati e kishte fikën ai ta thërron djalin tën. Në tregimin e besimit vet, por e kam fjalën, a ka gjëra që ju törhëcin, që ju duken bukurë. Çfar punosh ju duke ndëgburë? Ke ndonjë ide? Jo, jo, po. Ja, s'kam drejtën. Ja? Po e mendoj atë tani, siksha mm. menduar ndonjëherë. Po mendoj një herë. Por çom. Në këtë në këtë botë të re, me mundësi mm. teknologjike, me mundsi ku di un, të shumëllojshme. A ka ndonjë punë, ndonjë profesion që duket veçanërisht tërheqës, që thosh, ah, sikur ta bëja un këtë. Ah, kjo është punë e bukur. Ky ka punë. Mendoj herë. Mendoj herë. Mendojvolta. <laughs> Topa pa, si ta tjetër Altin po mendoj apo nuk është më tërheqë ndonjë gjë ka shumë sa të ndryshoj këtë që bëj ose që do, doja të bëja diçka tjetër. Ò, oh, fare ëh, ja? për momentin ose nuk më vjen diçka në këtë moment, e di. Mm. Ti sa që kundi ndonjë kryetar mirë do ishte. Ndonjë kryetar. Po <laughs> vërtet për pak. Vërtet për pak. Kryetar çfarë? Kryetar, <laughs> kryetar bashkie. Në doje ditë ishte një të keq. Kryetarëshë bashkië? Po pse jo? Kryebashkiake. Kryebash, po jo, kryetari i bashkisë do qëshë. Je vetë atë është. Zuquesh e keq. Ëh. S'do S'do isha keq. Ha, pra, fol tamam. S'do dje këtu. Ti më ndon ulëse më nënambash, domethënë, peshën e një Mundësh rijoza. Shumë e thjeshtë al ti do bëj si. Tamë na xhoi në qytetin e Durrës. Do vësht sipas kokës tim edhe. Duhet kollaj kështu. Kollaj është. Ëh. Ëh. Ka probleme, ka ka presione? Ashtu do duket nga jashtë, por në brenda nuk është ashtu. Do merresh ti dot me stazan gurin, bazoktesë ose? Ai po. Ai është. Nuk kish, do të ishte gjë që do mund dalte. Nëse, ëh, kjo është një pyetje, sa vjen e hedhur atje. A ka në këtë botën e 100 vjeçarit të tret, puna pu profesione që ju pëlqen, që ju duken veçanërisht të heqsa? E mund të na shkruani për këto. Çfarë bën njerëzit që ose e kebrës sugjestion njeriu mendon që bari është më i gjelbërt në anën tjetër. Hë? Në vërtetësh? Në barë i kom shiu. Në barë i kom shiu. <laughs> tu me gjithmonë me i gjelëbërë. Në <laughs> gjithmonë me, me i gjelëbërë. <laughs> duhet jenë njerës, rëtullë neshë, cilët ne i po themë në thojnë za zile epse mi. Me punët e tyra. Mm. Sa punë të mirë ka kujë, sa punë të mirë ka AI. Anë si kur të kisha të unë një punë si AI, apo si ajo. Ako të unë se shfarë. Për këtë, mm. për këtë duhet me ndonë. Ti e ke altin? Apo së? the music production. Po më thua s'ka music production këtu. Çfarë? Po çka ka këtu? Ambas s'mos bëhet dizajn këthe shitash i parë. Unë më flas te prodhimi, nuk ti të të artistë, po jo në nivelin që apo flasim për punën që ndron. Po sigurisht. Pa Do më më të ndonjësh zili. Mhm. Mm Por atë punën këtu s'ka. Nga. Për mendimin tim. Po më thua ti mund të kesh zili tikën në Gjermani, nuk po them unë. Po, Gjermani. Kë ka di? Kë ka di? Kë nuk e di, çfarë çfarë bën ta music production atë? Qarë, qarë, qarë, ku konsiston puna e tyre, qarë është që ndovë, të më dërë. Një studio registrimi për tua? Studio registrimi, po, e pa oh. isur me... Sa që kemi në këtu, vetëm e pa isi, ja. Wow, Qishin. pas ke par... Uh... E te projë, e ndrëfumë shëtë. <laughs> Këtë do vetëm pa isi, jo, la. Pa, pra. Këtë do vetëm pa isi, të zhishet e tri me pa isi të vetë, adje. Zhishet, kam fjallin nga komplekset. Por, uh... ka par... Qa ke par, ke par strerar kams Ata që unën nga kontëni? Jo, kam parë ca akshu, mm. të nga Gjermania. Mm -hmm. <laughs> A tini doj që tjetë në music production, miçdashur, ja këndi gjuhat music production. Po jo si këto gjëja në Shqipri. Cënë Shqipri nuk ka, qëka në Shqipri. <laughs> Nuk po them çfarë ai. Nuk e di nëse Olda ka ndonjë punë që e dëshiron shumë. Po unë sigurisht e thash. Ha. Po. Ma ba, krijoi po, se ta më zgjidhë. Po jepse se merr seriozisht për asnjë moment. Është se do ta marrësh më seriozisht Oldën. Po sigurisht do ta marrësh më seriozisht Oldën, po smer dot. Do marrësh seriozisht nëse të them pastrusën, të këtë lakmën. Po, tash jep të butur kot, tash. Po, më njëherë ambicie politike. Ti ke goca nga 20 vjeç që janë bër deputete. Pse s'ke ambicie për atoti? Ke Po zgjuan di tani on i thel të madh o fare. Doën që zili po erëvon. Rion Belia nuk arridhin kryet bashkisë këtu. Tafti bamfti. Tafti bamfti. Pao. A janë një Po më danse nëse do thonim rrugën që do të vetë tashmë të gjatë. Vetëm. Viti vërtetë dëshiron? E lëm fare tani. Fillova fillova dhe unë të kem dyshime. Nuk e dëshiron vërtetë. Vetëm sa i duket ashtu. I duket sikur gratë janë na shkolaj. Po po po. Sigur të mërdi kushe vë të vënë kryet bashkis. E mirë under dhe? është të ke fundet. Bënë va kje dhe s'del. Miqera fjallet, kanë pasur... Uh... Kemi dhe Lorin. Mm -hmm, mm -hmm. lori. O Lorin ka! Që mësë të të më jashtë, Lorin. Ha Lorin, të mësë mbedesh jashtë. Kendo një pun që e dëshiron? Pun, jam më të këtë pultin të kisha më të madhë. <laughs> E do të ishit atë për një pult të madh, një pult të madh. Nuk e kuptoj tani këtë. Paisjet duan ora, nuk duan punë. Paisjet voltë. Nuk lakmojnë gjë. Er ja, ti është paisjet. Ti nuk pa, e din diës. Ja, brenda profesionit ngjel atë. Kështu që do paishem më shumë. Nuk e di ndëndësisë kur je lagurish kuptimin siç po flisim çfarë dhe të ndjesh vërtetësinë e paisjes. Po, atje nuk janë ato coolerat që i bajnë futboll. Çfarë diu? E vërtetë. Mir, atëre kë është biseda për ju Mish Danzur? Interesante. A ka ndonjë punë apo profesion që ju nuk e keni por të tjerë kanë dhe që ju e lakmoni apo që ju duket ju zilepseni? Që ju duket i bukur, që ju zileps, po. This is Club FM. Hello, më së vini në Clubin e Mjesit në Club FM 104. Edhe në ekranin e Club TV-së mëngjes. Tarara Oh. Mm -hmm. oh, oh, mm -hmm. oh, oh, ah. O o unten. O o leta. Çfarë ka? Ate kemi për mëvon, a? Mhm. Mm Atë kemi një fituese. Kemë një fituese të kongen Se... e ditës, është Vetëm Vajsa kanë fituar sot. Audi A4 01 me numrin fiton dy bileta për nësinë e blerës. La. Po më thosh, asnjë mashkull nuk ka fituar asgjë sot. Janë të shpejtë ata. Janë të shpejta. Tam. Fituese dona. Eto djuara. Janë fem bërra Etjer, etjer, etjer Rizet do fillojnë të thonë, olta më banë me hadër përstej Qarë? Qarë banë olta më hadër? Gotat Shne, olta me hadër gotat, olta si shetot me syk gotat Abo olta, ha? Ty e the Adë është në verdetë, apë së shë verdetë? Jo, së është në verdetë I do do më thonë I do do më thonë Të gjitha i do Ti i do Edhe gotësat edhe qonat Okey Olta i do të gjitha E da kuloret? E de chocolatet. E de chocolatet. A tere. Do t'luen venit këkamparun? Doni t'luen. Yei, yei, yei. Po t'o doni? Ok, uniam gati. Duam, duam. Givë a tere. Param, pam, pam, pam. Yes Të njëson Të njësësh oh. ja, <laughs> mash? mm, është mashko? Jada qikaj Qenga mash uh, është mbi 20 vjeq Esak tjeri Politikan 069 27 oh. 22 067 wow, 27 22 22 Hmm Djaftës? Oh, wow Ngeci <laughs> kërkali <laughs> Dere të të ka jeri, të e dorëzom përse Dere të djaftës I gjas? Jo, jeri, më bënë kësh Ngece ja. jeri e, po. Unë e thash dhe vetë para për tërës Atërë, atin është <laughs> minister Jo Do më thëni është minister Shkë përqishë a ishtë për, për djaftës rra ding Pa është deputet pra Bravo E ke partë të lishenit? Jo. Ja. Jo. Kusë vëllë është du? Lori. <laughs> jo ka U skandalizove, Lori, ty fëndët a një kotë. Një sekundë, kërës është minister që i ke nga të ruar. Një sekundë, zë Olta nuk a ka, ka buar, më falë. Po, pra. E ke partë të lishenit? Oh, po, po jështë, po, jo. Ok, dëkord. Jo, pra. Atere, Lori, lori jebi. Cike... Jo të lishenit. Um, një deputet mm, që se kam partë të lishenit. Mm, mm, është kam pak thinja? Eksakt. Eksaktëmo. Kujdes, 0692070222, kush e jeni para i prej jush? Ka përfituar një dorat nga Electronic Line. Electronic Line. Për të gjithë produktet Apple. Apple <coughs> <coughs> Apple. I know. Apple. Më nice. Por si punë molla. Këshka vret reklam. Ës thua shmolla dhe molla. Le të vazhdojmë ka <laughs> radhën Lori. Po e ka <laughs> e ka radhën Lori. Ës pa, pa, deputeti Partis Demokratike. Eh? Lori. Po po. Mbaj pak distancë nga mikrofonit. 1 sekondë. Okej, tu jam mirë alti. Ë Lori. E, dakt. Ha Lori. Okej. Ës deputeti PDs me pak thënja, jo i gjatë, që e kanë parë joteliçeni. Ë del del shpesh në televizor? A relativisht shpesh do të thosha. Jo, ai shumë sa un, u ndal çdo ditë. Ë çka. Edhe ti? Nuk kam ide. Nuk ke ide, okay. okay. Okay, ide, okay. por kjo s'së jo, s'ti. Je, jo, s'së tash stu... jo, jo, ti, stu... e ke parë kështupin. Jo, më të kështupit çdo anë kështupit, e ke parë kështupin. Po e ta digje. Jo, e nuk, nuk e parë kështupin. E faqje të digje. Ja, kujdes. Deputeti PDs mbi 40, e le të bëjmë një rezume. Është deputeti PDs, është mbi 40. Ka pak thinia. Uh, nuk e kam partë dhe liceni Dhe ti kishë në impyutje? Ka moustache? Jo, ja, nuk ka jo. moustache Për kë po mendoje me moustache? Kjo ja është aktiv Do më thënë Dhe më në, thën... <laughs> dhe në, në nga Æsh, është nga këta që flet është nga këta që flet Në ati është shkruan oh. I fillon me më, më emri Jo, nuk e ke thonë mëm, falë se për një moment e harrova emrin. Ah, uh, cuide sota. Tësen pas. Jo, kë gjetur ti. Mi orta, hë. Ej, dëgjoj. Donë emrin me A. Jo. Okej, fillon emri me B. Jo. Po kushtojmë ndonë mëm. Besingu Mustafa. Besingu Mustafa është deputet. Aman Lori. Po para punës. Është rritur në politika kanë janë 60. Okej, s'ka. Ka të dhënë me liçencë. Okej. Je pediatri. Besingu Mustafa, po ku i ka thënë atë Besingu Mustafa? Po ka pak. Meq pa shon nga para par një. Afëson. S'e morave. E ka parë vetë ban jam edhe Besnik Mustafa, ai to, deputeti i PDs që s'është. Nice. Lori, jam shumë i zgjënjur nga ty. Po, emri fillon me k. Okej. Ai me emri me i. Okay. I. Bravo, yeri. Wow, e pa besueshme, nuk e prisja. Ki është? Ki, tajenti yeri. Ka qenë i PDs. A është bëri PDs ka ndryshuar pamje. Aha. Si Valla. Oh, oh, ho, dude. ho, ho! <laughs> This is Club FM 100.4. Ah-ahm. Uh -uh. Bienvenido en Shqipëri dëgjova I love me two times nga The Doors. The Doors përkthehet dyert apo për portat. Portier i mëmeksperiencë më në Serie A, është Gigi Buffon, në Buffon u lind në vitin 1978. 1978 është viti i lindjes edhe për aktoren kanadeze Rachel McAdams. McAdams luan take The Notebook, dhe së fundmi në filmin Spotlight. Spotlight është pau filmi më i mirë në çmimet Oscar. Oscar Wilde ishte një dramaturg dhe romantic irlandez. Irlanda është një ishull atikun verior. Teletik veriori i Shqipërisë, njësi Gjegnishti, Gega ka qenë një burrë që ishte akullor në Tiranë. Tirana u Tiran. Tiran bë kryqëtet në Kongresin e lush nëse ne vedi 1920. 1920 ambat edhe si viti kur lindi muzika jazz. Jazzi lindi fillimisht në New Orleans në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara janë një fushatë elektorale për të zgjedhur presidentin. Presidenti aktual quhet Barak. Barak tingëllon si bajrak. Bajrak do thot flamur apo shami. Është një fjalë me origjinë otomane. Otomanizmi ka lënë gjurmë ende të dallueshme në Shqipëri edhe në kodin gjenetik. Gjenetika është shkenca që studion variacionet gjenetike dhe trashëgimin. Trashëgimia kulturore në Shqipëri gjendet kudo, por kujdesi është i mangët. I mangët nga trutësh, dikush që bën butallliqe U dhe lajnë anglisht ju e të stupid që në asil të kë lidi e shkurë të për sot Stupid little things e kënduar nga Anastasia Struck on the wrong side of heaven But I did it to myself I did it to myself Trading in my forever But I did it to myself I did it to myself I said I did it to myself But I won't stay here and forgive him When I did it to myself I did it to myself Love FM 100.4 mm. Atëre Gosa, fjala juaj është Burg. Jo. <laughs> po në Burg ka shumë deti. Kjo do të ngatërrojë, mos u ngatërroj. Është hmm. Biruca. Jo, apo jo. Praja, jo paja, paja, ska lidh ja. faren. D, d, fillon me d. Jo. Ska dritaria, ja. dritaria. Po nuk ka lidh faren me burgun. Është. Së ndo me. Po gjend, gjend dalli. Është lidh ka dritaria me burgun. Është njerëj. Ëh, eh, është pjesë e njerisë. Është një pjesë e njerisë, është një organ i trupit njerëzor. Nuk themi organ. Tamam, tamam. Nuk themi organ, tamam, tamam. Është është iniciativë, është. Është një shqis. Si zgjatim. Si ditë nga autove. Vajra po, si gjisthat, jerisht si dorat. Po, po, po. Është një zgjatim si gjisthat. Po, si gjisthat. Fillomë me djerë. Është një gjymtyr pra. Është si gjisthat pra. Gjymtyr, është gjymtyr. Një pjesë e gjymtyrit zakonisht lyhet, dy me manikyr. Po, edhe mund të lyhet. Po po, fillomë të thonë. Fjala është, fjala është topsi. Fjala është tani do fillojnë të thonë pastaj në fund që apo ne. A gjenë fjalën gjisthat. Po, jo gishtat. Jo jo gishta. Njëri prej. Njëri prej. Ai se e gjetot tash. Është treguesi. Donë të thëgjë, pirja është tani e tij. Bravo, Altin. Cili gishtë? Ai që gjetur tani. Duhet ta asuosh komplet. E vë mirë, okay. Kaq. Isha ju me. Nuk disen se janë të thjesht, por Altini nuk duhet ta gishte thon. Kjo është ideja. Bravo, Altin. Bravo. Nëse do të skuqësh katrahuash. Thjesht. Sabotone diçka. Kataraq. Thjesht. This is Club FM. 100.4. Jei 951, 951 miq dashur. Drejt fundit prap. Jo, jo, jo. Edhe themi pse prishin gjë. Positive place është kështu. Edhe do të prishin çdo bë. Sepse tani është momenti që flet ti, kur flet ti unë. Sepse po fali Blendi Oolta. Ja. Ai ka folur trarpo. Do prishesh prap në fytyr. Deri aty arri ka fjalën përmes djus uh, <gjuhës> e kupton se po djus Olda ke më fitues? S'flas dot. Bie te Olda. Nuk mundem. Çfarë ke? Vazhdon deri në 24. Po më thua. Atëherë y sigurisht. Je Luani ishte e fundit, erioni 63 <gjuhë> me numrin fiton dy bileta për nosin <gjuhë> <sharadjo> e Plex. Bravo. Atëherë në shëradë drejtimit. Mhm, në radio në doç. Sharadu ju a ju dojgjsh për shkak të... Nëzitimit e altinit? Sharadu kemi një arsonist të unë nër, nërë të të sistime. Dhe dhe, dhe bata nga elektronik lajnë kalon të tërni për sharadu e në qëmëta. Sharadu e vajzave ishte gishtit reguës. Pam. Gëtë të, së që një ndryshe. Si shtasi unë asës të lothështin um, për këtë. Ehe, du në asës e, e, e, e gjemë të otë. Mm, mm, me qëtë të, mm, me qëtë të, mm, qëpani, mm, gjen Tang tang tang. A send? Ja. Ja. Një gjë jo. që hahet. Jo. Është një njerëz. Është <të> njerëz. <të> jo, jo, njëri ut? jo. Pjesë e njeriu? Jo, është një koncept. Te koncepti jemi më afër, a? Eh? I bukur? I bukur, nuk është se e ka, e nuk është se e ka vlerë, i bukur apo i shumëtor. Është thjesht <të> aty. Po, hyn në punë apo është kot aty? Po, futët, futët, pa tjetë është i futët në punë Ty të futët në punë? Do në të hy në punë? Në është futër dikurë, është diska në kështë të dyndi më impact Ka lidi me ma shumë, ja Ka lidi me shkollën, në shkollë e përmëndim këta Pasaj kur mbarëm shkollën Sikuri... Një dë, një dë Një dë, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, Me shkollën, domethënë është një lëndë. Është një lëndë, mos i marr. Jo, nuk është, është pjesë e një lënde. Brenda një lënde. Është brenda një lëndë, po. Merr atë lëndën e hap, e gjen këtë brenda. Është një lëndë. Më ndihmoi pak. Është klasë e parë. Jo, jo, në klasë parë nuk bëhet, kjo është shumë shpejt. Klasa e parë. Lënda është, më ndihmoj, është gjeometria gjocë. Kujdes. Tu na goza 0692070222 keni dy bileta për Sinema Plex, më gjrafjala. Sinema Plex është super. O shoku Kishim duratën me... nga elektronik lajnë Am, um, fanë po, Apo, se dham, se dham se u përshinoja Po pra, po pra, atës okay. që e roha Atër, elektronik lajnë dhe dy bileta Pra atë që do vijë i pare, me përshinjën e sartë Për këta është mm -hmm. një gjën që e hasin mm -hmm. lëndën e geometrisë Po, pra është një figurë është një, po, mund të që është figurë Mm. Figurë figur gjeometrike. Po, po. Një figurë gjeometrike në fakt, a është një figurë gjeometrike ndihmon <laughs> për të bërë një figurë gjeometrike? Ti Lori e. Sa <laughs> po flet Lori? <laughs> Okej. Okay, ndihmon gocat. Mm. Um, ndihmon. Ndihmon shojë. Kjo figurë gjeometrike nuk i ndihmon gocat. Ti don me t. Ja. Çfarë është kjo më fal? Të, ç, t. Nuk i ndihmon gocat asaj Lori padurës. Nuk i ndihmon gocat. Atëherë me t nuk fillon. Është 8 këndorë? Ja Më shumë se... është 3 dimensionale 3 dimensionale 3 dimensionale Përbëhet nga 6 paralelograme Kujdes, Aldi Gjash paralelograme së bashku formojnë një këtë, figur të tië Një pi... Një pi... Një pi... pi. Ja, ja, ja. Pffft... 6 <laughs> pi amit... Pyramid <laughs> dë <piramid dhe> thëje <laughs> Ja këtë, ja Pio. Ajo shjejë ja, ai. Po, Google-ti. Ishi dora Google. Ishi, ish i duart nga kalendari. Fillon me laptopin. Spre Google-in. Fillon me P, besoj. Fillon me... me P, fillon me saktë. Me... Pa, pa, pa, pa. Para, para, shumë para. Para brapa. Para brapa, saktë. Me saktë Olta. A tere gjeti Olta? Në jetën time, Zoti di, paralel. Duket se u googllosi ieri dhe ja çojortës. Ja, po, ja. Ja, po, ja. Qoft fare. Se më thanë li një duart nga Googli. Dukush ieri që googllosur. Po. E mund duvi stas çorë sentimenti, çunuk jam googllosur. Kam oltën, nuk kam nevojë për Google. Ë? Svags fare. Oltasa çm thot tıp tıp tıp tıp. Tıp tıp tıp tıp. Kisha një muhbet Maltini, mas boj kështu tash. Tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp. Ptp tp tp tp tp. Ok, atë uh, let, uh, let Olta. Presin për kështu Olta. Ti duhet të bëjmë një shtutim. Shtimi është fituesi, bravo shtim. Më per... esh në fund një çun, Fitaj, një loj. Olta. Jo, nuk është një çun. Ha pra. Është një goc. Mos. A mos <laughs> e çun që ka, që nga sori. Mer 47 i mbaron numri. Sorry, kamë në. Sorry, sorry, guy, sorry sh... seems to be. Fitoni do të Electronic Line World. Po. Bravo, shof. Bravo, sorry. <clears throat> Nëse vazhdojmë oh. me forcën e tyre. Me forcën e tyre. Wow, faleminderit. <laughs> Së mora. Faleminderit Altin që na ngrit edhe një herë vlerat. Ne jemi këtu. T'u faleminderit Orgesa Zaini duke ardhur miq dashur me Music Box. Ciao. Deri pa. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mirëmën Gjesi A jeni aty dhe bëjo? Hello Hello Mirëmën Gjesi Mirëmën Gjesi Hello Mi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Unë jam uh, blendin këtu bëshmejerin Artinin oltën mm -hmm. uh, uh, po, e dhe Lorin është mëgjesi datës 3 mars 3 mars Parim dhe e tjeri Të dhuta Filloj dhe Marsi Po, filloj dhe Marsi Edhe pak edhe Marsi po <laughs> rritet Marsi mm. rritet pak nga pak Përgjën Marsi Përgjën Marsi Përgjën Marsi Përgjën Marsi Përgjën Përgjën Ka, e sikurisht që i ka Mune nga që ka <të> <Un, të> për e thëm, pa... Ajajajaj Jagu jemi në një tjetër ditë mishdashër, këtu në klyukin e mqesit Në kreab e FM në 104 Cishte... Si mbrëmja juaj, dita juaj Ojeri me ty e ka Jere, me e ka me ty Ojeri me ty e ka për <të> ju Këta e sa... Ja. O, oh, Zotin Malle Nuk datë përgjish dhe... Si, da, unë un, datë të ty njerë, këta të dy janë këshu si... Si në krasë shtatë, krasë tëtë Olëta me... <gibli> me Folpër fol yes, ojënësënë Gjitha... Më falë... Më falë... Më falë... Tanë i nuk përbënë e mazgë, profesor Jojo, tanë i s'përbën e mazgë, e di? Po pse gjithmonë na drejtohesh? Ka ka ka shumë momente kur jeni duke bërë gjëra. Po jamosur me un Lori ti që të riurt. Un un them e hedh kështu në përgjithësi për Muhamet, ai thotë jeri me ty e ka. Fol ti ai, po mirë pra e se e jemi jemi. gjithmonë fletieri përpara, pastaj flasim ne. Se çka kanë? Rregullat. Faleminderit, Olga. Thjesht, thjesht. Ky solidaritet me sjus më shqetëson e para dhe e dyta, antis le një fare me fol. Mes nesh nuk futet asnjëri. Fare. Më shqetëson diçka. Me me edhe Altinit. Në putë e të lori. <laughs> Ska shanta e okay. kemi lëngë që për njërë. Mi e për të gurdizim, uh, mësë hajtë pasaj të qarës në shpatu në time. Nuk e kam për asë njerë që ta bëjta një. Nuk e kam për asë njerë që ta bëjta një. Vini në qanin dhe kun. Edhe ti në gushtë loza <laughs> mështë. <laughs> Normal që të no, përstitë. <laughs> Shkimer, nuk të ndodh alë ti mos u shqetë safarë është okej Unë më mirë qajtë e Lori se sa të blendi Oj, oj, oj, pa, pa Mirë mirë, um, gjithëse si po, po filloj të, të tregoj vetë pra Kam parë di këtë dje Dhe më kujtua Lori, më kujtua Lori Po të jepim shpejt ata, se ka kam parë unë Lori, nuk e dje si Ja, nuk e si dje, si nuk e dje Po e të që lori kam parë di këtë, po më kujtoj se ka kam parë Por... Uh, tani u kujtova Po. Hamon çader, s'ma tregoni edhe mua. Po ç'ke uh, charrë, ti? Ne shikojmë, e shikon, e shikoni je. Kjo forcon lidhjen tonë. Po forcon lidhjen tonë. Sa ç'është, Olori, ti do jesh ndër ndërlidhsi mali. Janë në Facebookun timeline-in e Facebookut, po në Facebook i tregoni. Janë në Facebook. Alori do ta përdorësh si fizisë e juën, a? Po më vërtetlori. Do të bëj çdo gjë. Po më vërtet. Është ndërlidhsi im, aty mbrapa. Po e vërtetlori Olori do nxirje? Është email i radhës. Po, akoma s'kan fitur fëmijët. Ço. Nuk pa një moment Facebook, ta këteva kohë vrikwe Facebook ishte e një që Sa kënjë shtarë qëtë pa të informojnë për lejmet e dyrës E vetëmja Facebooku i së cilës Ose othejmë lundrimi internetit të së cilës është i sigur të këtu është jeri Se jerin s'kanë nga ta shojnë Se mua më shikon atje, më ka, kompjuterën të tima je shikon e ka më vërbal Këta të tyre me bishë të syrit, lori është i të meshëm Po të ak të edhe i shikheri e qithon E do të ak të edhe i edhe i e rinzpo Pak s'kiq, ja E shetan i shkheri? Përbim jisë që qësë qësë i jeni të kadrë më interesant në një të në këmë Po bra Përra, unë them t'it në t'rekosht Shkëra për shikom në t'ini se ato t'akini janë më sexy nga t'gjitha si A, i kërën kokës I kërën kokës Për e ti unë se a i njof, unë e njof para te e me shikha fjale ID emra kështu më thot mama, më thot për shembull, po ja fus kodin, Stefania Diamond për shembull. Kush është Stefania? Te njejti, të treqon anjë Stefania ka namin, bën namin, a ke vësupersh? Google atje. Po. Etjë, etjë, etjë. Unë joh kështu. Kop më këta. Nekdot tjetër. Këtë kodin. Eh. Dzimit Kimel. Dzimë, a ke vësupersh çu jeras? Nëse, ehm Ajeni në adat tot? Inatet më ershme. Nuk e tipë se mdo dhë mua kjo Po e kam nisur E kam nis një film e kam nis një uh, Ride Along 2 Që ësht me Ice Cube e dhe Kevin Hart mm -hmm. Ka pasur një Ride Along Që mduke dhe kam parë Më nuk më kujtohet fare Kjër ride, ride Along 2 Nuk është se të më kujtohet Një një vit më vonë Po është ka këto filmat komedie E ke parësysht të aja ndë dy Një Uh, polic uh, Kevin Hart do të martohet me motrën e Ice Cube. Edhe mm -hmm. shkojnë në Miami, domethënë është është me këto, është ai kinezi që ka qenë tek tek hangover, hangover. Kebër, mm -hmm. sush, ai, e ke mërsish, ai dialla është e thënë. Po, domethënë si komedi, komedi, aksion, nga këto filmat që shikohen për konsum shpejtë shpejtë nuk mbahen në gjatë. Për kam nisur, e kam nisur Farambrum. Wow. Pashë nga 25% të, Nuk të filmit. Nuk ka të rëgur mes. Jo, ishte i bukur, ishte i bukur, po e kem parë sikur isha e nisa kështu duke duke punuar në kompjuter, e nisa e nisa në kompjuter. Mhm. Pastaj dje nga ora 2 e drekës, pashën çik prap. Pastaj shkova më në çunim shkolp. <laughs> e ke nisur me pjesë, pastaj pjesa e dytë e mbarove deri deri në brëm, deri në brëm, deri rreth orës 10, 10 e inçerek kisha parë një 35% të filmit. Uh. Po jam këtu po. Jo keq, okay, sure? okay. a? Filmi i drejtorit nuk është shumë shumë i gjatë. Dhe, ë, uh, uh. kështu që dje i them uh, bashkortsës time, sot do e shohish. And... Jo, jo, i thash i thash merre këtë frytin e dashuris ton, që është fëmia ynë. Mm. Jo i padi. Ë, uh, dhe dhe Merri i thash aman, merret lutem, i thash të pushoj pak unë. Se jam tur, e ja thash fiksu këtë. Mm. Kur përdor këto numra fiks, jam tur në 5037. Me thash të më ngjesit. Edhe është e vërtetë? Kjo është edhe dje, mm. ishte, 5, 3, 6, e besueshme. Çisha zgjuar dje. Po më ishte 5036 pas orën. Edhe e thash tani është koha që babi vetëm ti pushojm pak veshët. Na, sigurisht. Bashortja ime. The morti fluidin e dashuris ton, edhe u bind, edhe shkoi, u bind. S'më dëgjon shumë si duhet të thie. Edhe ve shkuam, skuam fillim bash. Kështu që un ja ku isha tani, Mhm. Me mundësinë për ta parë filmin deri në fund. Ta parë. Por duha vetë lajsha. Kështu që çfarë bëra? Shkova, bëra një dush. Veshata rrobën, t r r tërërë, t r r shkova, brap mora sa ndresa, sa gjëra. Edhe pastaj ja ku jam i lar, në divan me filmin përpara. Dhe i filmit. E lidha në televizor, etje etje etje. Kishe fjetur besa. Exakt Dhe 2 e 29 në tolta, zhjojnë Normale Po e kishë e ishte që isha me mbathin, ish kisha veshur tuta Po kishë e pasur të tëtëm të Po e kisha pasur tëtëm Isha veshur nga lartë Shalet jash, se që i thonë Dhe zhjojnë 2 e 29 në tolta A ha ha thash E brëve dhe së tëtëm Që që që më kanë ngrirë do me të nga pjesa E kuptojnë E sikletë E sikletë Po së të të të të të të të të të të Diri në atë moment nuk kështë të ndjeva as të të të asgjë as Se... Nuk e di... Pyrrëd në gotë verë Nëndo është e unë dimon Po... që të gjendë dimon në fërë A i tushë si do moske Kështë e parë vetëm nga 5-6 minuta kështë e parë nga film i do me fenë Parë nga zetë fria Që që që jam dikut e kë... 37% <laughs> 38%, <laughs> 38 <laughs> Keko? Që right so, so e dhe 50% Nesë që gradualisht Kë film ndjej do më daj nga familja Pak nga pak A gjemi këngë? Pa tjetër mm, Që më fillim i qëtë ditëshme i programit sot? Mm, mm, mm, mm. Jash zagonist Pohre This is Club FM 100.4 O kështë di? O da, keshkruaj në vëtë di në roman dhe se t'i që keshkruaj Shpërë që s'kam shkruaj që shkruaj Shëndërë, Lori Jale vërtet Lori është Barometri së vërtetës në emisionin tonë Në kryu i në mqesit Lori, ta një që po oh. e shikoj Nërin gjan sik ting George Clooney, nuk e nuk një gjë normal pas George Clooney, nuk ka asnjë blas. Po, po, po, ka. Kam patalli. Ka gjahije. Ka, madje. Mund të them ti kraso. Madje mund të them që është më i mirë se George Clooney. Tanë më i mirë se George Clooney, nuk e di se George Clooney është edhe aktor, po mirë ta, Lori është regjisor, po. Edhe Lori është edhe aktor. Ja, po. Po ja tash edhe Lori, Lori tani fjalët. Nuk e sheh në rrugë sipër. I aktor në rrugë, në rrugë sipër. I shpërtim një aktor në rrugë, më thënë. I pas shfrytzuar. Nuk pa. Është pa shfrytëzuar. Është pa shfrytëzuar. Loris i Lori si aktor prandaj. Ëh. Nuk kanë shfrytëzuar. Është një aktor i pa so, shfrytëzuar. Nuk e kanë shfrytëzuar. Nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk e kanë, nuk i kanë dhënë mundësi. Nuk e, s'e kanë dhënë mundësinë. Jo, kanë dashur 2-3 veta ta shfrytëzojnë. Un kam fakti që e them, ëh. Un kam fakti që Lori ka luajtur në teatr, kam fakti që ka bërë role të vogla në filma me metrazhe të shkurtra. Un them Lori ngjan si ç'o shfluni. Ka gjithë themun. Goza, ju që s'e keni pranuar Lori është më i mirë. Shikoni Georgjin. Situ po është gjë që para lorit ama. Loris më i mirë ja. Po ai ka thinia njëherë. Po pikërisht pra sepse thinjan thua dal. Ës <laughs> zbuluar <k> <laughs> geni, është zbuluar geni. Mm -hmm. Duhet. Poçi gjatë gjallur. Gjeni që shkakton thinjat tek njeriu. Oh. Ës zbuluar. Po. Ne tregojmë pak më vonë për këtë. Interesante. Po. A, George Gruni e ka këtë gjeni, se i ka pasur thinjat ç'herë? Ç'herët në rinin. Me të cilën tash gjithmonë i thinim, pas katërt fillore. Katërt. Amë pse xhesh. 11 vjeçur. Atëri filloi. 11. Jo, 11, në klasë klasika. Në klasë gjashtë. Po, është vërtet. Është më e. Ëkzagjeruar. Qen klasë, në klasë gjashtë i filloi. Ju, nuk ju ngjan si Lori? Ka një, ka diçka ato vetullat sy të ke francezish. Se di. Po të, po të të bënim ato të prisim flokët Lori. Edhe më e këm. Do të vinim sa thinja. Edhe më e këm, po. Kjo që konsiderohet të arrhuar është atë më e këm. Josh Grunin gjithmonë me i rruar. Me stilin pöllum. A <gjësh> di ka ensor. Ej, um. Po do të tregoj pak më von për këtë gjenin që që shkakton thinjat tek njeriu, sepse është zbuluar, e George Clooney e ka. Po, <gjësh> <gjësh> George Clooney i shkojn thinja. Do do. Do i shkojnë sigurisht. Po shikoj, ka ka dhe njerëz të tjerë <gjësh> ë uh, që i kanë vë thinjat dhe dhe gjithashtu shkojnë. Tan. Më juk është fundi i botës. E, absolutisht jam. Mund të jesh prapë uh, një mashkull të rreqës se tek femrat thinjat bulojnë. Nuk marrin shumë për mërir. Por tek e, ka tek... filluar që edhe meshkujt i bulojnë tani. Si kandidat ju duket shumë të shumtuar shumë. Muam edhe muam. Me thënë duket... drejtën, uh, ajo Bob, boja, boja, boja e flokëve e meshkujve? Është. Nis do kapem <laughs> gjallë, po. Kur të kur ti koha që të nin, të të lëj flokët me Nuk du kem. E varen se jistisht. ja kur do thoni ju më ç'ne ti s'ne zor shkruani. Po dakor, po dakor. Por Kë shëmbuj që mund t'i mbash, edhe nuk është. Madje, madje duhet që është im fisnikëri tek meshkujt. Shikao, shikao. Pofundja ata dhe kryllyn, t'ia ja fusi me grit pak. Oj, oh, e ke parë thamë, ridim shumë të çastë me çaj, u them Zeza, u <laughs> thash. <Pute shumur. laughs> I kam parsa. Sa ta lë në televizor. Falem. Skandal, skandal. Duke siguri si siguri që ka qonë kamosh, ke e ke parë s'është? Po të saj që i ka në ishtë të zezëa, saj është është asë naturalë është mm -hmm. një e zezë e zezë E zezë që nuk shkam E zezë e keqë E duke e që, që, që, që, që, që këtu adhje po, e zezë, të mam e zezë e keqë <laughs> This is Club FM 100.4 Që kom, unë dëgjova dje që taksa e tavullinës është do t'hiqet pra mm -hmm. Dhe kër ishte da gimi altin, e kemi këtu Nga publiko Pina mi ta volina Pina mi volina. Ta, ta volina Ta një qëska taks për ta volina Në e boj na ta volina Shkera neboj prkërka rika Në në kuljëm se në pëll që muzika Djuje qëtën kalëcën kuo shishëa Dja në toni via via Tu qësiu mi ta volina Usëm mi bolina, së shpia Oje baby! Eka të ne që njën me lia Shurri trupin tëmësën, shurri punte mia Rufi zon faya, popodët kej shpia Haide pre haide O haide pre haide O haide pre haide O haide pre haide Aleksei <laughs> no mi da volina Nu ca taxa per da volina Aleksei no mi da volina Ma boina da volina Haide Okei okay. Te më se mi afton. Mi afton. Um, a <laughs> përse mm nga oqështë -hmm. ishtë atë. Ti a këma ullur. Iqë <laughs> të takësen nga tavolina, dhe pasaj i thymë të tavolina. Këtësejnëm të tavolina. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Hello, mirë se vini në krybinëm që jesit nënë të njëzët dë një minua. Si që këshim le mëruar, mishë të nëshurë, Në fillim programit tonë sot këtu në studio do të kemi uh, dy miq të cilët kanë një shfaqje. Ata bashkohen me këtu. Inizioni është regjisoni aksesh shfaqje, quhet Mbroni shpellarin dhe aktori i vetëm në sken është Romir Zolla. Mirëse, mirëseerdët. Jam shumë i ngushëlluar që kemi sot në studio, po un kam parë se ju e kanë promovuar. Se shumë t'i përmes rredeve sociale dhe duke cikur është dishkan që është bërë vetë Dhe me tënë kjo, kjo promovimi, e, e mundimi dhe të qurë të bërë Ka që në vështirë në këtë detë informacioni politikë e gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të gjithët e tjera? Po, të atër i deri diku ka vë mundin e vetë Atë mm. të pakët mi fjallë si që më ndojmë i neve her pasere që të ankojmi Po, kur bëjt fjallë për, themi, për një aktorë si që është Romiri Miratash, po më pëlqeu shumë. Dua që të marrim një moment vetëm për të parë për të parë pak nga nga traileri kësaj shfaqjeje. Mund të flasim si për trailerin, ndërkohë në që të transpektojmë. Po, po, po, ja kush, traileri është mekan. Apo që dëshoj të themunë se është e vërtet kjo, kjo që thua ti Blen. Ëh. Që sot kanë ardhur ca ditë që të vështira për për artin dhe teatrin veçanti dhe, dhe është shumë e rëndësishme PR i shfaqjes edhe zhurmës, ishte në në thojza e shfaqjes për të joshur publikun dhe për ta tërhequr në pranë produktit më shumë sesa vetë vetë shfaqja. Mm -hmm. Donë të sigurisht rrjetet sociale, Facebook, Instagrami bëjnë punën e vet. Edhe ne përpijemi të bëjmë sa mundemi sepse në fund projektojnë mundësit, po pse jo? Dhe edhe mediat e shkruara apo mediat vizive, audiovizive, edhe ato bëjnë bëjnë punën e tyre. No, ne jemi këran që, që ju kemi sot këtu. ënis uh, e, e di që ka qenë iniciativë jote. Donë të thonë kjo Kjo është se kemi fushën yote artistike ë uh, si si rën kontakt me me mbroni shpellarin edhe pse deshet ta sjellësh. Uh, ë momenti i parë ku un kam pasur kontaktin me këtë vepër ka qenë pikërisht nga përkthyesi i saj që është uh, Artur Lena. Kjo është vepër nga Rob Baker. Rob Baker, po e përkthyera nga Artur Lena. ë mm -hmm. uh, Manista lexoi, është një për nga përkthyesët që uh, un e vlerësoj zakonisht dhe sjell si vazhdimisht pruri dhe uh, vepra vërtet të mira dhe cilësore mi të gjitha. ë mm -hmm. uh, e kam lexuar, më pëlqeu shumë momentin e parë, zakonisht ndod pa tek në nga eksperjenca ime uh, kur lexoj vepra që janë komedi, unë nuk paraqejsh ose më saktë nuk më ka ndodhur ndonjëherë që të qesh. Po me këtë vepër, uh, që në momentin e parë që e lexoja, vetëm qeshja e uh, mund duk shumë interesante edhe që në momentet e para uh, ka një proces regjizori që uh, përveç se lexon veprën për të parë se çfarë çfarë ndodh në të ka një mori uh, procesesh që është edhe ajo e të uh, të parë se kush do mm -hmm. sigur të jetë aktori Romiri sigurisht dilte vet pastaj uh, në bisedat uh, ndryshme që ne kemi pasur me Romirin uh, mora vesh që edhe Romiri kishte lexuar veprën Pra ishte një dëshire e përbashkët le të themi mm -hmm. për ta vendosur në skenë këtë. Okej, okay, më e ty që shiron në dorë, domethënë, vepra. Më ra në dorë edhe <laughs> mua. <më. laughs> Vu sa e pas rasti dashuri me veprën, pastaj kur mora veçë do, do, si do, do ta bëja me inici sin u u thartova. Pastaj do do të bëjmë do ta shtojm thash edhe edhe këtë bashpunim sepse unë me inici sin e kam bashpunimin e dytë këtë, do mm të -hmm. thënë një bashpunim të parë që pasor para 2-3 vjetësh klani divorcuarëve do kaqë një komedi shumë e mirë e një autori shqiptar i maqedonisë që jeton në Francë. ë um, pa që që është pa kurioze domethënë se se ti mund të vije atë si kompliment po vepra juat mbronin shpellarin dhe inisi fillon thotë ok kush mund t'i shtova shpellar po sigurisht Romilza shpellari sigurisht, sigurisht sigurisht pa diskutime domethënë ndër të paktë të shpellari që kanë ngelur Vërdall domethënë në sidomos në komunitet ndoshta mund të jam unë edhe inisi bëri mirë që që më zgjodhit mm -hmm. për emi dhe shijuar pafund të shfaqjes e kimi nisur përveç se ta mshfaqet në Tiranë nisëm më një herë tunneon për rrethet e i nisi po i çionaj shum saqë ka 3 ditë që është me 40. Kuaj morë. Ti ti po e përhap për këtë më duket nëpër Shqipërinë. Në, nga... nga... ja, në, në Strugë ishim për herë të fundit edhe po jo ja, më un jam mirë mos kapem virusin. Është më larg. Ka fituar imunitet. ë <laughs> është vërtet kjo që do të nisi që më ka qenë eksperiencë shumë pune e bukur kjo puna e turneut sepse ne mbas sezonit premierën vitin që shkoi nga mes i vjetorit menduam këtë vit për të mos e mbyllur për të mos e paketuar para kohe shfaqen mm -hmm. ndërkohë që presim qlirohen hapësira për ta dhënë edhe në Tiranë sigurisht sepse në Tiranë nuk e ka kryer ciklin tamam ë uh, le të fillojmë të lëvizim vajtum Durrës, Elbasan, Fier, Struga, uh, u kthyen prap në Tiranë për Shë Valentin po duam të kthehemi prapë në datën 8 Mars në Teatër Kombëtar. Në datën 8 Mars në Teatër Kombëtar, në datën 8 Mars. Sigurisht. Ah, është është tani kjo është interesante, 8 Marsi dihet se çfarë dite është, e kujt i përket etj etj. Pra opsioni do jetë shkodi shpellari, pastaj tek këto shfaqje që më bën. Kërezë të shpellara do përpatoj. Po, po. Ato do të bëhen. Po po, ideja është këtu. Ky është një shfaqje me një burr dhe shpellari këtu. Çfarë kuptimi ka? Çfarë konteksti ka? Si si vjen ky shpellar? Çfarë do të thotë? Ajo një lloj burri që po merr. Ndrysimë më mirë se un kam konflikt interesi. Un po fillova të të mbur seksin mashkull, pastaj të mm. hyj nisë votë, jo nuk është ashtu. Këtu venisë për lali dashur. Po kish shumë lar shumë dashur. As pro pro fembrave dhe prandaj un përfitoj në rast se prapë ju them të gjithë grave, motrave, vajzave vraponi në 8 mars datë kontakt. Këse që vraponi vraponi në të vështësi. Më përforton dhe kujtojse. Kuptimin e mirë që të vin të shijojë një shfaqje të mirë. Gjera flet uh, për betejën e vazhdueshme të uh, keqkuptimit midis burrit edhe gruas dhe nga ana tjetër vepra tenton edhe përpijet që të zgjidht uh, luftën mes uh, gjinive. Që në momentet e para autori drejton spektatorin uh, rreth jetës së një çifti modern ku në plan të pare duke si kur së ndodha së një gjë e pazakon, mm -hmm. ku fritet për punët e shpis, pazarin, bisedat e shtratit, sh vetës shtratin, bisedat Post me shtrati. miqtë, eh, gjithë shka, ah, por që në të vërtet a e ngre, po themi, disa uh, shqetsime, uh, shumë të rëndësishme, duke analizuar boshtin njërzor, dhe këta e bënë me shumë njështri, dhe duke në gjërë në pa uh, uh, që uh, të dy... Uh, Burri dhe gruaja kanë gjini të ndryshme dhe si të ndryshëm që janë në psikologji, në kulturë, mm -hmm. në uh, mentalitet, Komunikim, në histori, peseptim, në, po. në të tëra ë uh, nuk kanë sensim fjalë në momentin që neve nuk e uh, nuk tolerojmë njëri tjetrin, nuk i uh, japim hapësirat e duhura, nuk kemi sensin e vetë të bashpunojmë edhe të të çojmë një jetë përpara me fjalën mm -hmm. e harmonisë dhe mirëkuptimit. Sigurisht është shumë një gjë se kaq, por nuk do ta lodhim publikun me gjëra filozofike. Kjo në saj interpretativit brillant, aktorëve të rrënjëta. Kjo arrij të punojë, të, të <laughs> <karit> përpiqet. Pun, <laughs> për por shumë interesante. Por mirësia është të jesh vetëm në skenë. Unë pikë që janë vetëm në skenë shumë herë, un po ndaldim me me përgjithësi kam që un jam vetëm përgjithësi mm. përgjithësi <laughs> flas <plus, laughs> jam vetëm ëh diçka që është një gjë e mirë hera herës Mm, nuk është keq ti jesh kështu ujk i vetmuar domethën ose ose varet çka kafshë tjetër mund sikta, sikta ziqo, shu, të shkojë. Si ata terroristët që ato qelulat e pazbuluara. Ujk i vetmuar. Nuk kanë lidhje me qelulat e tjera, po që prapë janë rrezikshme. Po po pra, ja bëjm bum atë kur s'ta pret më. Atë kur s'ta pret më, s'ka paralajmërim, po. Po më thuaj. Mund po mund të jetë një celular kjo, më pëlqeu ky krahasim. Unë jam celular. Ëh vetëm në skenë. Por te i shakas ti është vetëm në skenë është është e vështirë. Do të thonë mm -hmm. nuk nuk mund të them që jo, s'ka problem. Mm -hmm. Do të thonë është ka ka një ngarkesë shumë të madhe, një përqëndrim, një fokus shumë të madh, një harxim adrenalinë i jashtëzakonshëm për një orë, incherek një orë 20 nga një shkollë një orë gjus kur unë e shijoj mirë shfaqjen. Mm -hmm. Sintim do më faljet ndërprerës. Po si ndodhi që që të zgjatet? Çfarë çfarë fut fut element nga, domethënë, jo, nuk, e, nuk është se ja të mund të shtoj ndonjë batutë tek mm -hmm. këtu, mm -hmm. po nuk është ajo që e zgjat. Zgjasim, ku di, zgjasim vetë. Zgjasim vetë pauzën. Okay. Kur unë kur unë e shijoj ose e le publikun ta shijoj deri në fund, dhe e shijoj bashkë me të. Domethënë, edhe pauza merr mer kuptim ku ku ku mm -hmm. mesazhe shkon. Si janë të ndër të tjera, por duke qenë që vepra ka shumë batuta shumë të këndshme, të cilat publiku ka dëshirë t'i shijojë edhe të qeshi, shpesh herë po themi aktorët kanë nga ata aktor, po themi që e len publikun ta shijojë, po themi të qeshur në dhe nuk vazhdojnë direkt me taj, tekst. Romirin po, Romirin ndërkohë me fjalë ka momente, po themi që e lën publikun Ka Kam një moment, josë. Kanë një moment, po themi që erëmben edhe hesën. Mm. Po është shumë interesante. Ti je më në anë ti e, e iniciën në çdo shfaqje e prezente. Ulesh, rri. Zakonisht vendi i regjisorit ka nga ta regjisor që rin dhe shikojnë shfaqjen dhe vetëm e shijojnë, por në përgjithësi gjitha shfaqjet e mia unë drejtoj vetë duke filluar nga dritçimi, muzika, mm. po themi çka ka anën teknike. Cito si qolloj sipas teatrove, vendi ku rri regjisot që drejton shfaqjen, ndriçimin, fonin mund të jetë anash, mund të jetë në pult, pra. Po, po, po. Por për mua nuk currency sakuri i nisi sepse un un e di gjithmonë ku je nga që ndihet <coughs> të qeshur. I nisi vazhdon të qeshë, vazhdimi, domethënë sistematikisht për çdo shfaqje sikur e ka provuar herë të parë. Sigur Shim, e ke lexuar domethënë? Absolutisht. Nuk e kuptova. Kur e ka lexuar për herë të parë nuk ka qeshur. <laughs> ja kam qeshur, kam qeshur më. Unë <shat> mua më duk sikur thënë lexova vetëm që ka qeshur. Romir, nuk e kuptova. Okej. Ja u bëra kaq edhe këtë që kisha kuptuar, domethënë ti ke qeshur vetëm vetëm me këtë pra, vetëm me këtë. Zakonisht nuk qesh. Atë Ja, kohoma më mirë që vazhdon të qeshim me shfaqjen. Absolutisht qesh gjithkohës. Po kjo është një një apo themi një pjesë amerikane. Ëm megjithatë duket sikur nuk ka asnjë lloj problemi, nuk po flas për përkthimin në sensin e parë të fjalës, por në transmetimin e përshtatshëm në shqip. Atë jo s'ka asnjë problem. Është problem, është problem universal. Problem universal. Do thon çiftet mashkullore dhe femra që si lenë Ruk të lirë njëri tjetës, si që be unë me i nisi, në më thëmë të ashti, që ti pyet edhe... Do, o do të përgjigjit kjo, do të përgjigjit, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk me edhe, Æsh... nuk ja, <laughs> me edhe, nuk me edhe, nuk me faljë. Ja, o të të të li... E thashëm përgjigjit, shtituash më, do shtethemi më shtu më se ja. kaj. Do me thëmë, Shvanqa, e ka bërë gjiron në, në tre vaj shqiptare, janë... Do të vazhdojnë e, po. Do të vazhdojnë e, po ku t'na e bëj Zoti mbar. Ne bashkojmë të hapim gjithçka. Me me me shpresën se ti ta kalosh gjendjen gripale, po. Ku shpresoj mos të mangjisim mua, sepse është vir viroz, po edhe. Edhe ata artistët prap gjithmonë delin skenën. Unë kam pëshimin që edhe me 40 do ta dhe... bëj. Edhe duke mm. duke vdekur tiem. Mm. Ka pasur momente shumë të vështira, më thën drejtunë Romirit në Elbasan. Gatë duke vdekur. Po në Elbasan. Ai ishte shumë i fortë. Një zakon i fortë. Edhe Romiri fliste dhe i dilte avull, ndjeje vetëm avull i Romirit ndërkohë ti po ta dekorent Pavulli Po jo shtellar që është e, e shikojë që më ditë këtu like, përpara të shë. <laughs> ose ka rënë zja ose s'e, se, se, se kuptoj. No? Sic se banjishte me këmishat e zbërthyer në tha nga skena po si gati nudo pa, për pak sepse ashtu vendosi 28 Marsi a... siç po thosha është Instagram është fix Mund të vesh ti atje ashtu ashtu ashtu ashtu është pak a shumë pak a shumë pak a shumë ashtu vendosi nisi tha ta provojun sepse të lar me ditë tim ku sepse mos dalësh tani shpritur një soi gjithandaj është ka pas në një qytet në një vend ku ku Uh, ju ka bërë përshtifje në një pridje veçan Dhe diska, diska në rysha për është Po në Në pridjisi janë jan shumë të prirur Dhe e, e kërkojnë Kanë mm. situash uh, uh, uh, uri Sepse qytetet, gjësht, kan, kan jet, m, që të edhe të theme dhe gjështë Kanë atë jetë Artistike që kanë Dhe kanë atë Marin atë ushqim uh, shpirë të rorë Të pakët që, mm. që m, përpishen të të, të të marin Të është të i pakët uh, mm. Jo, Dheja të thoja këte që më ka bërdi qka për shtypje a... po Nga më njëra Nga më njëra se si e kam pritur në përrejt është një vejpër duket sikur <laughs> pa, <t'thë njëvejt> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Shumë e më të përrejt Jo, për shumë interesante Qa kam përceptuar unë Nga publiku i tiranës, i elbasanit, i durësit, e tjera, e tjera. Uh, Dukë qënë që është një vepër vërtet shumë e bukur, duke sikurë është tjeshtë një komedi, për në të vërtet më mbarë të mesaje pa fundë, është vepër filozofike se në fund-fundit kjo bënë betëm një analizë uh, shumë të detajuar se ku kemi qënë dhe ku jemi. Dhe më njëra se si, po themi publiku, po, i dursit, mua më ka përshon për shtypje është që a i ka reaguar që në momentet e para dhe, Se është rëndësishme të kuptoshë në dërtë të tjera edhe kënajsin që dursi të i e për Dursit më ka përshon Njemi shumë të gjues në turs që përna gjenta po, një Apo, absolutisht, që. e ka përceptuar që në momentet e para dhe, Se ne e njësim shfaqen me një videoprojektor Me disa filmime, me një video ku ajo është humoristike, por dhe është shumë të me thënëse, dhe rrëm uh, paratë... Uh, <laughs> Mi ragim shumë i shumë i kënqëm, nuk të rrëm bërë diferençat më disë uh, rrëtheve uh, se si është uh, publikur... Jo, nuk, nuk, nuk është pritur e shpirë, jo. aty ku ka shenë më fëtot, nësë të rrëmë, nësë <laughs> të rrëmë, me lejotë them që sidomos <laughs> aty ku mund të vazhdojnë aty për leti jo sidoqoftë ata ju kanë më ftoht, aty janë shpritur më mirë. Edhe meqë jemi këtu në këtë moment, unë do doja t'ju falenderoja, po të kisha mundësi t'ju ja udija emër, mbi emër secilit prej spektatorëve që kanë në çdo qytet ku, ku kemi qenë, do doja ta falenderoja personalisht, individualisht çdo spektator që ka ardhur, sepse vërtet të themi turr ne u zhvilluar në kushte paksa të vështira. Që mm -hmm. sallat e teatrave janë pak ngroje, temperaturat kanë qenë të ulta. Uh, e unë, po që të e pranoni të rish në teatrë 1 orë gjysmë në të ftohtë, është vërtet. Mm. Kave të dëgjosh uh... <laughs> <Kushe, kushe laughs> Romir 1 orë gjysmë në të ftohtë. Është të smershme. Po shegabletur. Inis Joni, The Romir's Alliance të ftuaritan në Mishdansh, që po dëgjoni, uh, shfaqja e tyre quhet Mbroni shpellarin, shpellari i Romir në këtë rast, regjizoria është uh, Inisi nga Rob Baker, një një shfaqje amerikane që vjen në skenën shqiptare dhe do të vazhdojë një tur ne edhe në ditën e vazhdimit. Domethënë shfaqja e parë që që sot i bie këto datës 8 Mars, të martën dhe shfaqja e dytë sh shfa të turneut të parë. Okej. Dhe dhe mbas Tiranës pastaj një tjetër giro po thoni. Jemi në Pogradecën datë 15, oh. kjo është e sigurt, pak por e sigurt, pastaj do vazhdojmë në Vlorë, në Lushnjë më radhë. Çka thëgjesh? Uh, është kënaisi që ju kisha këtu në studio. Mm -hmm. Edhe për neve shumë. Uh, është është uh, faji që do vim tashon në. Edhe në Korçë, edhe në Korçë. Duhet ta them këtu, edhe në Korçë. Afrë pogradecët është një datë më korqë. Keni do mëndën 15 është pogradecët, kështë që i korqët të betë gati për një datë aty rrëdu. Oke, falem dhe një shumë, njësë gjoni, Romir Zala, njësë da shumë, broni shpelarin, të andri komtarë në datën 8 mars, është shfaqe e rrëdu. This is Club FM. Hello, hello, mirë mëgjesi, mirë mëgjesi. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. O këndes, me te shtëpis, shtëpis kanë piste? martesa më, më të, të lumtura. Motë duket se ata që nuk ndihmojnë. Ja. Van atrekovac. Vetëm ka. Dhe ky është një studim i bërë nga themrat. Po. <laughs> për meshkujt. Pra do më ndihmosh ti Altin për të larenët për shkak të mos ndihmoj burrycën. O ti do mlesh rahat? A do të kesh martesë të lumtur apo do të a do të kesh fund të lumtur kështu? Po do. <gjurë> Nosu ngjallur, shumë e lumtur, mendoj që më e lumtur më vije. Duhet të <gjurë> ndihmoj ai me të cilin ji po e martuar. Ah, apo jo bika foshë si jo. Olta. Unë <gjurë> çuditj me kjo. Le të se bika poshtë. Femrat të cilat ndihmojnë nga burrat e tjerë kanë martesat e lumtura. <gjurë> <gjurë> po, a bra. Na vajs ma vasti. Ta lera hasna. Jo, jo, unë. Na e lezoi Olta si subija. Nuk lezoi fare, unë mund të di. Po lezoja, përse diçka unë Ajdaltin modimonë rillaf. Te Facebooku i Zotit Plumkulla. Pa. Tome nosur ky nga marga një gazetë ruse. Ë, këtë ata juet të duan shumë dhe thotë, në seminarinë grave ushtrua tema, mardhënia dashurore me burrat tuaj. Lexitori pyet, kush e do burrin me dashurinë e kohës së martesës let ngrej dorën. Me një herë edhe një herë pyetjen, lutam. Kush e do burrin me dashurinë e kohës së martesës? Pra siç e donte në rimi po tani. Në fillim. Lëtën grejt dorën, me njerë unë gritën 2-300 duar 2-3-4-5 2-300 duar Kur i këmi... Edhe dy këtu në klub? Pa, mire me se ta shikjo, o duhet thënë ose së duhet thënë Edhe ta këtu në themi. klub, ta shikjo Na lërë ta një brevolta ta themi Edhe këtu në klub <laughs> Edhe, edhe dhe... këtu në klub Se që <laughs> të thosha Më ti nga të roesh këtër Aderë Jepi Me njerë unë gritën 2-300 duar Kër i këni thënë burrit për herë të fund Disa dy ditë më parë, disa gra nuk e mbanin më të fare. Atëherë, lektori bëri një propozim të jashtëzakonshëm. Ai luti zonjat që t'u dërgonin burrave në celular një tekst të njëjtë. Të gjitha njësojmë. Teksti ishte ky: I dashurim, më beso, unë të dua shumë, shumë. Pastaj u bë. Mande lektori i luti gratë që të lexonin me zë të lartë përgjigjet që u kishin ardhur nga burrat e tyre, dhe ja përgjigjet. 1. Sara I e mira për jesë mërë, më thuaj ku ndodhësh. 2. Edhe unë të dua më i qenusha. 3. Uh -oh. Pik përjtje. 4. Qfarë kërkon të blesh akoma, o të djalë me brirë? Oh, oh, jo! E <laughs> <laughs> të mërshme. 5. Kushe. Kushe. <laughs> <laughs> Kushe. Oh. Kështë oh. si e më bukër. 6. Monës i bjerë rodull e rodull, Rina. Më thuaj, si e ke halin. Albobo. 7. 7. Nuk e kësha pritur kur këtë nga ty. Tëtë, Lora, të kam thënë një miherë. Mos pi mos me shkojnë. Mos pi me shumë. <laughs> jo. Nëndë, asë më të shkojnë dërmendë, nuk të ja para. A dhe djetë, shikojnë Lena. Po nuk më the, se kujtë ja dërgojnë këtë mesarë shimanisë të kapimi shmua, unë do të mbysë me duartë e mija. Po më the, mundë dhe të të faljë. <laughs> jo... Wow... Pobre. Pra vetëm Kacu. një mesajji shteshti mu... Në të përgjigje edhe ato që e kishin puthur beshqshortin në mëgjes, merën e të njëtat përgjigje, se kështu i bja. Jo vetëm një mesajji shteshti që i erdi talon... Mirë pra, aty vërtitan... Wow. Kjo është një vërtet... Olta që... Jako e kje... Shpreson okay. të se shment, Olta... Ti me gjithë bajzat e kratë tjera... E <laughs> jo zarnë njështu... E shkruaj mesajjën e marë n Mona, çu jau, datë po ashtohet. Jam aj rasti që kam një martesë të lumtur altin se s'ka shumë që jam <laughs> martuar. Sa kemi Olta <laughs> që e martuar, sa e kemi harruar. Nëse do ta analizosh atë që Olta thot, <laughs> unë parashikoj të lashë në dardhë. Kam një martesë të lumtur sepse s'kam shumë që jam martuar. Po <laughs> po. Fjali e mbrapshtonte. Kjo është serioze apo? Po po. Këm një mërëtë se nëmërë, se nëmërë. Se nëmërë, se nëmërë. Se kam një dutë revjetë, mërëtë. This is Club FM 100.4 Djen lidhjen e shkurtër patën Stupid Little Things Guy Anastasi. Anastasi është i ruan virëm datën 25 gusht. Gushti e mori emrin nga Caesar Augustus në vitin 8 para erason. Son Simon Meton. Tono dian 10 kg së bashku. Pashmërinë është një roman nga Margaret Mitchell. Johnny Mitchell është një kanë autore shumë e njohur kanadese tani më 72 vjeçare. Planet 5 vjeçarishin të famshë në kohën e Partisë, Partia Socialiste ka Kongresin së Shpejti dhe Bem Lushi ka tet pika pika që s'bihet është një shprehje grave shqiptare. Shqiptare famshë është bërë së fundmi dhe Dua Lipa. Dua Lipa ka babat Dukagjin Lipa në ish vokalistin e grupit Oda. Oda është një nga domat më të rëndësishme të shtepit. Shtepia në Ishull ishte një film skandinav që më mori shqiptarët në vitet 80. Vitet 80 ishin të, të, ish të grupeve me flok të gjatë në muzikën rock. Rock show i Keçisi që tani është aktori Dwayne Johnson, Johnson and Johnson është një gigant i produkteve higjienike dhe shëndetit. Trupi i shëndetit është programi më i gjatë në televizion. Televizioni Kombëtar Klan flet turqisht gjysmën e kohës. Koajon është gazeta e Colin Lestit. Lesi është një qen shumë i zgjuar në filmat amerikan. Amerika nisi revolucionin në Boston, por Bostoni ka zier dhe Aerosmith që tani do të këndojnë këngën e tyre Rag Doll. Love FM 100.4 Hello hello Mirëmëngjesim i mëngjesi Mirëmëngjes të gjithëve Mirëmëngjes Hello Ta ram Ta madarara Ai të thoj që mi që më duhet një radio ndaltini Mir keni bër Altini si uh, djalë mirë që është edhe pse a... edhe pse nuk dallon reagimi Altini Gjithmonë është djalë më mirë nga s'duket dhe më mirë nga s'tingllon Por a, mos të skuqja. Ja ja, dobëm ja, me turpë. Ës bluza që kam veshur ieri, e kam veshur me të kuqën sot, nuk e di atë e dallova. Po, ja ja, nuk qe... po. e dallova, se më mungoi dy ditë sot. <laughs> tu s'e di ti deri që nuk jam shumë fotojenik. Uh, ja më i mirë se ç'duket. Ës sigurisht. Ës më i mirë se ç'duket, edhe edhe me sy në fakt. Ës më e bukur. Ës më i bukur se ç'duket edhe kur e ke përballë, për ke përballë. Të telefonit? Ës më i gjat. Ës i kam muzikën e parkut më të theksuara. Se që duket kur është në plasë Aho... <laughs> oh. Jam drysht e në përkja është komplet drysht e nga të që duket Athe... Dhe ëh, uh, para se shkojmë tek Sha Radio, Altini po ju thosha, un kam zgjetur një fjalë që Altini e konsideroi të vështirë vështir. për ju. Mm -hmm. E tha, jo, jo, ta vajzat. Jo, jo, ka vështirë nëse sepse ato do han dhunian. Po, po sipas, për ne mendoni shumë. Konsideron këto, mm -hmm. por ne një efeksion dish nuk e them dot. Mos e exageros se un isha prezente. Okej, okay, dakor, mirë, pra. e mirë. <laughs> ne dëgjuan të gjithë. <laughs> <laughs> I dëgjuan të gjitha. E dëgjova kur tha për juve. Po, si Dy dy hidraulikët për cilët ju tregoja më parë janë Alif Babul dhe tjetri e ka emrin e ka mbiemrin Materi, po ja harrova, sesa ka 1 Din Materi. Tani Alif Babul punon si Babuli. Ko. Kurse kurse Din Materi është një i vërtetë. Jo, shikoj, kta punojnë në Calgary, në Kanada. Tam. Me sa e di qaja Lifi me nga emri, po e kuptoj që duhet jetë pakistaneza nga Afganistan, diçka e tillë, nuk e di. Nice. Dhe ishin në një banjo, në një shtëpi. Po hiqnin vaskën. Ishte një vask jacuzzi aty që duhej ndruar. Tam. Dhe Tam. thot din materiali, ikish vetëm 2 ditë që kishte filluar punë. Mhm, super. Wow. Vura retha kur uroj uh, vaska edhe ishin ato pjeset poshtë pasaj që duhet i hiqni me lopatica inerteca gjëra që ishin pranë aty me syr tham pash diçka që shkëlqente wow. edhe mund mendova do jet do jetë një copë bakri apo diçka e tillë domethën në një pjesë ka qenë atje mm. po mm. por kur vajte pashta çfarë ishte Lama një palladin një pllak një shufër ar ari oh my god një shufër ari 1 kg që ka 1 kg Arr... Wow. Vlera e tijrë, 5-10.000 dolar e Amerikanë. Në si përmëndol të s'arë, se <rjumës>... uh uh sa i kënë trurit parë. Arr... Florin... Sido mos kërë është bini 1kg. Florin... E ku ka arrë 1kg dhe jo? Po kabra ka? Mun vetëm gram kështë atë gjua. Grami këtu e, grami kajshë e grami aish. Lita është në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Më shtroni a, një krevat të lutëm Ka marë me Gjakoma <laughs> ja, okay. Ajo është një Ajo është një Bistet paralene Po, ose bën kohë cikur Nesem Sa centimetre I, ishte shufra? Ishe, ideja është këtu Që babuli sa me sa? foli me gruan E di tha gruas E dojë tha të mbajm Grua e tha Sigurisht që e doa <laughs> Me që dhe të babuli i ka thën mm -hmm. Alif babuli i ka thën mm -hmm. Nuk e ti nëse bëm mirë apo kesh Por bëm gjenedur mm -hmm. Dhe u thanë të zotëve të shpisë Sheqosen e ngjitem, 1 shufë rari, 1 kg. Ktu gabuam. Mm -hmm. Por ata e kishin fshirur vet atje. Po bra. Nuk diet pse. Ë, por ata e kishin vend vendosur. Ata e dinin që e kishin aty. E dinin që e kishin aty? Ë, po kishin harruar. Nuk e di, nuk e di se si ishte mobileti. Isha po vjen prej tyre. Ua kam kthyer. Kjo është ideja. O oh, kot fare. Ai ka thënë për gazetën uh, Herald, thotë uh, duke parë ekonominë si ësht, uh, këto fundit, është këto kote fundit sot. Me thënë në në të drejtën nështë. është pistik i mallt që e kthyem, por duhet bënim që ne dur. Po ta shpërblyem. Me shpirët, ka thënë Alif Babull, <laughs> do i këshim bajton. Të. Po shpresojnë, po shpresojnë po shpresojn oh. që ata Mundi... dhe vëndorën zemër edhe do javën një gjënë po. Dishë për blenë, aha, britë, për të po vjanë. Oke, okay, atere, gati për Sha Radion? Gati. gati. gati. Oke, okay. unë dhe Altini i mirë, jemi gati. Jepi. Yeah. Sha Radio! Loja i që vendos djendë kundur vajzave në kërkim të një fjale të vetën. <laughs> Blendi... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Bërtisni po, se qimin, nuk qimin, nuk ju qimin, dë gjon, e dëgjon Blendi, nuk e dëgjon. Ai kishin dë ngrit shumë këtë. Kush e kishin ngrit shumë? Blendi. Atë pasditën. Wow, Prisë mikrofonin. Atë pasditën ze. E ndevesh sot gjithë ditën. Gjegun u kthat mësditës se ishin ngritur shumë. Po pra këtë të mësditës si janë zakonisht. Gjithë gabimet ato i bëjnë në mëngjes. Kurse ne i bën pasditën. Ne shkatrova din. Po jo më e paqë se un po punoja me këtë kompjuterin. Mora msysh më duket. Ballaj. Duke qenë se sa i mirë je? në jurdove. Ma vësi majë turma punën. Okej, atëre. Oo kemi një ankesë. O, ky lajm e është dëgjuar te dieta makinë me dy timon. Cili lajm? A thashë e kanë ata të mazditës këtu? Ky lajm është. Jo. Po, por lajmi është po. Kur si që nga dëgjuar? Po pse dëgjoni edhe në mëjesë në mëngjes? Po se nuk është problemi, nuk me radhë, nuk diskutojmë me dëgjuesit. Kështu puna është vetëm thjesht na shkruaj, nuk Puna është se si e sjell lajmin. Po. Pa, e drejtë. Po Lajme me Ilir Meta uh, no. keni dëgjuar ndonjëherë? <laughs> A keni dëgjuar asnjëherë? <laughs> sa Liverizën e dini kush është? Oh, kush është ky? Një dy herë <sighs> dëgjuat për Alif Babulin doman thua. Ishte një personazh kaq i dashur. Po, po. Nuk do të gjenim. Kemi dëgjuar për Si një foto të këtij zotit. Po i ron veli, sa herë keni dëgjuar këtë fundit? Hy hy. Po për parkun. Sa herë kemi folur? Ngjëz drejtgarit. Dhe natë. Mencërat malet e Parkolta nesër në orën 12 është protesta. Nesër, jo tutje. Më lëri llafet, po hajde aty. Por kur është në orën 12 nesër apo? <coughs> apo aty ditën. Nesër në orën 12. Kush e pa shumë? Nesër në orën 12. Jeni të sigurt? Ai s'e shaqe në sigurt. I sigurt jam unë. Si rallher. Verifikojmë. Në jetën time. Në jetën time. Ka çëngë kur an përpara me paganë voj ja u gali babuli nën shok vetë shojmë o la mendosh ja u gali what's for babadan ja u gë the florin në dor babul ah, farcing oh, ah, holla ah, marshallage do ta mbajnë munds këtë dobra a <laughs> ah, budala budala e ah, budel budel ah, babul babul ajëin kanë di për këtë do a jeni shërdhë natën hajde jepini kemi kota ne ha jepini a është sense o organizë si bazanti jo nuk është sense do të thonë Êshtë një gjë që hahet Jo, ja, nuk hahet, gota Êshtë një njerje Jo ja. Veprim që e bon njeri u Një, jë të man veprim Profesion Jo, ja, jë ja. Jo të man veprim Jo ja. Më, dëthësha, organizim Organizim njerëzish Po, organizim njerëzish Protest Jo po. <laughs> ja. Fest Jo, ja. jo ja. Organizim njerëzish Shë fillon me rë <clears throat> Jo ja. Revolucion No Jo ja. Tani ky organizim i bëhet për për mirë? Bëhet po. Për, për diçka të mirë. Për mirë, po. Mm -hmm. Ka pas organizime të tilla kotë fundit? Ëh uh, ka një sot. Ka një, A, një sot? Çfarë orës, lutem? <laughs> Nuk e di çfarë ore, orta, po. Ka një sot. Ka një sot. Po. Oh, wow. Ka një sot uh, para kryeministrisë? Jo. Ja. Utova fare tani. Pas ka një sot pra, organizim të till. Nuk ka të bëjë me Shqiprinë, Vazë nuk ndodhas në Shqipëri. Nëse s'ka, nëse s'ka punë, ambondon te. Ndodh në Tiranë. Normalisht tani di apo s'i di fjalën kush është. Po s'merr veshira nga nga kjo pjesë është. Jo ajo pjesa. Është një çiqiq. A mos ndodh këtu tek ne? Ku, tek Roberia. Jo, s'është këtu panairi. Jo panairi i studimeve të Shqipërisë. Jo. Po mos fillon me M? Jo. Me M jo, nuk fillon me M. Në maraton mos bëj. Jo, nuk është maratonë. A goza kasot, një organizim të tillë, nuk e di çfarë është kasot. Në ka Tiranë. Ka Mi bëvë ju do të jeni së shkarë. A po bëjnë po e bëjnë shum... po bëjn gratë këtë? Jo, nuk bëhet me no. gratë. Me kish me burra. Vetëm me burra. Vetëm me burra. Nëse Grat mund të shkojnë për të. A kas s s. Grat mund të shkojnë për për të parë, por. Prit, së. Shpigoj, pa. po, s s s s s s s s. Jo, jo, jo, më prita të shpjegoj. Po. Pra, skaj nëse s'e di të thosë. Unë bëj shpjegoj këtu. Pra grat mund të shkojnë ta shohin, ndërkohë që. Por nuk do të marrin pjesë. Atash do të marrim pjesë, do jen vetëm burra. Ndodh sot në krye qytet. Janë njerëz të caktuar që organizojnë. Po janë njerëz të caktuar, po sigurisht. Janë, janë politikanë? Jo, nuk janë politikanë. Jo, jo, jo. Është një konvires. Ka s'ka të bëjë fare me politikën. Jo. Ka të bëjë me politikën, me argëtim. Jo, por nuk është brenda, është përjasht. Ëm uh... mund ta vazhdojmë jo. pas lajmit, më sa vajzat janë shumë larg. Po so, bra. Je, je, je, nuk e shumberg, nuk janë shumë larg, nuk janë shumë. Po kak ka shumë këtu afër ne. Në, në, në desh, në desh, në desh po. Në, në, në. Ka me ndeshin po, ka të bësh ndeshin. Sa sa të gjeti, e gjeti. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, pa besueshme. Kur janë skuadrat të një qyteti? Okej, okej. Në desh është një një D. Një D. Ai Martino. Hë, më kenë i nate? Ska lidhe me Shqiprina? Jo, jo, oke, këmë të rishë, tash nuk... Uh... Partizani Tirana, sot, Klab FM, 104. Mm. The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows, this is Klab FM.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 Mim gjesë 3, 4, 5, 6, 7, 8 Unë nuk tështë nuk mërë Unë nuk tështë nuk mërë Unë nuk tështë nuk mërë Nëm faka shufilo Ate era 1, 2, 3 Mim gjesë ta... <laughs> jo, <laughs> <tumei njimnoha, laughs> Mim gjesë Mim gjesë Mim gjesë Mim gjesë Mim gjesë Mim gjesë Qemi edhe një të edhe në opinion nësër This is Club FM 100.4 Hëllo! Orashtë në 7.22 minuta jenë me klubin e mëgjesit në Klab FM 100.4 dhe në ekrandin e Klab Të Vos Hëmi ma, hëmi ma Sot muzikën e zidh në ju në 069 27 1222 ose mfaqën të në facebook.com fraksën klubin mëgjesit Dërkoj e mi gati për anagramme O Jerja mund të shkruar shte ka faqën e Facebook Papa tjetër, me një herë Sot muzikën e zidh në ju? Mhm mm Thank you Jeri As një gjë Njër që ju vet mund lini mesanxën kërkesat muz E kam ka dhe anagramën Oke okay. <coughs> Ollë um, të përse të luajmë sot në anagram Për një orën nga përimi moqës Thank you, Ollë Anagrama Në klubin e mijes Tip me miza është në grama është një wow. tip i cili është i rrethuar nga mizat Ča tipi Një tip, tipi që e ka... Tip me miza Tiri <gjërisa> ri <gjërisa> ri <gjërisa> 0619 mm -hmm. 271222 Dërgonë me sargja të uaja Pa haruar të shruan i dhe emrin për që më fituas Nuk është farë të vështirë Ja, nuk është farë të vështirë për të ijerë, ja T, I, P M e m i z a tip me, me miza. miza tip me miza çfarë tip josen? Është tip me miza. Pak e çuditshme ndonjë pak. A po e? Tam. Olta? Po. Po. Ashtu është. Ah, ashtu tipi është. Ashtu tipi është. Tiriri e braçë rrosti tipi në miza sot? Po, duket bukur. Faleminderit. Êshtë të tip me miza. Eri, kështë nuk më të duvidë bukur për. Nësë do të rije me të. Në dhërën një palasë me vete për. T-I-P-M-E-M-I-Z-A. T-I-P-M-E-M-I-Z-A. Tip me miza. Ok. Ekës tukë shumë. Dje e kështë uh, e... Te... Qa ishte dje? Dje ishte e jinte? Sot është dit e fundit tja e... Sot e fund të është Aj punës e shë e janë E di që kam ushqyvjen ze sot Kam ushqyvjen mos më citonim e këta, mund tje më gabim Sot nisë shfasha në kanalin të Jo, në datë 5 Po sot është 5 për a qa është sot? Sot është 5 për a qa është sot? Sot është 4 për a qa është 4 për a qa është 4 për a qa është 4 për Nesër jo i gjeta data pesë dora është 20:30. Në 20:30 mm. fillon uh, shfaqja e programit që quhet Sfida. Sfida. Mhm. Mm Sfida. Ku kemi marrë pjesë edhe ne si ekip? Po. Po nuk kemi nesër. Jo, ja. ja, nuk kemi nesër, se ne nuk kemi në serin e parë, po. Ëm Sfida është, uh, ja e keni mund ta keni para atje tek, uh, najo. Çim thon mua se duhet bëj një abonim. Mhm. Them kaskaduar. Ka dhe mojë? Komu parë <gjohet> Unë e ka më koma E këra koma? E këra koma? Doet të abloni Ta ta ta ra ra Që kema a fitojnë a pos fitojnë? Që më këtojnë mua që duet dhejtër i zërri sërri sërri Ajta, e din se... E tini mund të abërsh pëshojshë Gjithatë është unë të shkash për vizite kë njërin nga njër ne Dëmë thonë, e nisë Medika, me më dikat më holtën personon, pastaj s'u di për seriozi, pastaj vetëm vetëm një javë shfaqen. Po, po, besoj. besoj se po. Së çdo ditë. Jo, thashmos ishte dyrën javë, ndoshta kush e? Nuk e di. Nuk e di. Ata ata e din. Kanali i to e di. Ah, po çisësi. Është interesante. Ti, s'ke blet televizor akoma? Kshilla ime për ty nëse do të blenësh televizor, patjetër të jetë smart. Patjetër. Mos blje idiot TV. Jo, jo, smart do blej po, ambash avash. Patjetër të jetë smart. Jo, ka ka ka. Nose nuk të duhet i madh sa joltës. Se Ulta ka gigant datë. Jo, s'e nuk e tu haq. E Ulta dhe Gjin Gjoni kanë televizor. Kan të njëjtin televizor. Dhe pas me vjen Blendi. Shtrent janë, janë mbi 40000 lekë të re. Mbi 40000 lekë të reja. Po çike 40000 lekë të tan. Ai. E një shoku ynë, një miku ynë, ëhë, një kolegu ynë i cili Nuk e kurse është, është. Jinzhongin uh, ë nga ana e parave. Pori. Por vajte dhe bleu televizorin smart sigurisht 2 milion lekë. Wow, wow. sa më bëri. Wow. wow. Edhe i has the month. Domethënë Po çfarë kishte ti? Ja i has the months old. Pa, kuptoahet. Çfarë kishte ti? Jo, i miri ishte, i miri ishte sigurisht. Ti ke the months old. The months na Baltin. Më shumë se ç'duhet. Kombra, gigan. Unë kërë kër ja shikoj e oltës duat të putën brënda Mirë me ndonë mm -mm, Po qiste si, ä, po thoshë ja mm -hmm. E ka plenir 4K Ultra HD uh, uh, Rrrrrrrrrrra Edhe De jeton me shirakë? Jo, ä, ka një apartament të voglë Po letemi që nuk është Por fjelena, e, Për kër ka fjeren e? E për këtë mikon të tonë mi të okay. që ka plenir Po themre që e plenir, dhe shtë e plenir, shtë e plenir a televizorë kushtesa. Tash investim tha, investim për 10 vjet, nuk është kurrë. Serioz. E ndajëm thash bazil 10 vjet, si do punojë televizori. Në fakt të prishën syt nëse ke një televizor kështu koti. Kështu që. Ku shkon ende të prishën syt? Po, smart televizor sheh. Smart ka një gjë që mund të futesh në YouTube, shikoj. Un po thosha se futesh në YouTube, do të kollaj fare. E kemë me me bëj në nëse futesh në YouTube A dhe të... mund shikosh gjëra. Unë kam <that> një <të> telekomandë veçantë. <that> Tele, ti e <p> ke modeluar këtë, telekomandë, para telekomandë, para të mobil. Po pra e ka të integruar në telekomandën e YouTube-in. Mund ta komandoj edhe me dorë. Po. Oh vërtet. Po pra shto. Çka diovani? Me dorë. Nuk gjet fare. Me dorë apo të telekomandën me dorë aty i bën tat tat çdo gjë e bën me dorë. Oh, bravo ti. Sa pas koha shiron? Çdo gjë e bën me dorë. Sa sa i ke bler ti ta? Po unë e kam bërë kohan kurisha me qera dhe bleva 4 milion lek. 4 milion lek vërtet e ke <t> blerë Karmine? Po, -so. kurisha <laughs> më shë. 4 milion lek televizor. Po nuk e kam blerë. Wow. Po ku do ti ta kesh blerë? Na, bisë. 4 milion lek televizor. Po pra, na ato kuisha me qerra. Paguaj edhe qeran, blljeve televizorin. 4 milion lek televizor zonja dhe zotrinj. E të mersh. E unë no bleu, sbleu, ë. Wow. Sa sa sa injësh? Pes të pes Pes të pes Në fakt në fakt Pes të pes Për mua ishtë a kada A për shikon të madhe pas këda ti Për të madhe kam unë Sigur unë një më që e kam të madhe E për të shkete Më adhja mua për zonë më rita Parë në kësar e kam pas të dush të dush Më ka shku pës të pes të pes Më se djetë se ku të aprofundoj Për gjithë se si Se kam për 4 milion A më zhëm të shmëndur Për pes ishtë a për kada This is Club FM 100.4 La <laughs> madre si muove il volo la la la la Consumo boom pack pushing ga gonga A thuaj të të, të, të, me televizorin e Olsas miqdashu tonë grupin e mëmëjes. Një super televizor. Të gjitha për 3 milionë televizor. Ai mund të bëj 40 milionë. Më gatuaj, më bëj foto. Mund uh, të, të pastroj pas intend. Po, oh, mo mm, mm, kujdeset, <laughs> mo <Më> kujdeset <laughs> për vënë edhe procesin from... e centrifugës. <laughs> <laughs> <laughs> të tëra di. Çfarë hap dhe pet byrekun? Hap edhe vet byrekun. Po, jeri, po. Ajë iç asgjë, petut i ka kush. Çes ti richesh, po. Është më tepër. Tanë, mësuaj kuriozitetin që bler robote në <laughs> televizor. Televizor. <laughs> Ai di sa kujdeset edhe për tim shoq me dashurim. Çfarë nuk i jep? Ofta ka blerë një një sklav. Por i ka vënir më në televizor në mënyrë që mos të konspirohet Ti dojë të rego shgjitha të sërriet Olta ka bërë një sklave, ka bërë në Greqi Para <laughs> Do, 4 vjetve <laughs> Abo i Olta 3 e pak Ti që e pak kësë ndodhë këte nga nga nga këtej Hënjë Po përgjëm një radio në këtë momente yes! Po përgjëm një radio Mishda në shërpjuti ashtë nga cili qyteti botës Inta tingoj. Po të këngësh këngë në gjuhën e tyre. Duke këngë nga drejt fundit. A falon stajë? Po nuk është anglisht. Ja. Ti që është në gjuhën e vendit. 0-6-19-27-12-22 Dërgani mesajtë të uaja Dhe kjo është për enin dhe vajzat që përshkojnë në shkollë të një E uja e në ndesim Ka lovë shibu Shionë <laughs> Shpesëm dhe ju e një dit Si Olta Të blini sklevri të uaj ka, ka dhe George këllunin oh. një Po, pa, mas pak, mas pak hey, Ko play <laughs> FM 100.4 Hello, hello, hello, hello. Oh, this oh. is a mess. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Më bëjnë zorët kërë, kërë, kërë... Më bëjnë zorët si trafa, no? Qa ke e, Valëta? Ja, ja, kërë është... Këtë në zorët e... E të të pëtë lori... Të janë, këta janë, jam unë kërë me ndojë për ushqimin. Mire? I hëngërë... O qënë ro? Ur dhe ra. Ur dhe ra. U asë bukër e të njërë? Urgjera! Urgjera! <laughs> <laughs> <laughs> <Es. laughs> e di gjo, kemi një fituas të fundit? O kemi okay. shumë fituas Atëherë shë radio e qona vi ishte fjalla derbi Derbi? I ri da fiton dy bileta për në teatrin eksperimental kutim s'pahivogli spahi Të që mundurit Adam së shfasha Oh my god! Mohauni përveç nuk dalojtot, janë gjetur, e ndaloj dot. Jam zgjetur, është zgjetur zëri dhe është Aulona Musta. Bravo. Aulona Mateos 089 i barabnumrit do ta çojmë tek Magic Four në fundjavë. Për, për mediat online, uh -huh. më së shumti për portalet që janë shndruar në një shembullieri. Jo mësonim. Ndërkohë sërkat ishte Shara Dyona Alma fiton librin Beat dhe Dashnor. Po. Mm -hmm. Dhe, të nga i ditë së gjithru nga Lina, fiton një lullë nga botaj lullëve. Oh, dhe, është arrestuar? Kresht niks pa i ju. Oh, Bravo! Britman, fiton 2 biletat për nësine plek. Kushtë fiton? Britman. Britman. Britman. <laughs> oh. Wow. Kshu e mri. Njështë dhe polici që arrestuar? Njështë dhe polici që vuri prangat. Njështë dhe polici që vuri prangat. Njështë dhe polici që vuri prangat. A dhe kush fiton t'u beth me gjell? <laughs> <laughs> <laughs> ja, ku e gjelli? Jo, aj gjell. Aj gjell për hemorajte. Aj gjell. Aj gjell flok është. E, orkesës a imi është dhe ka Artur Mishtashur në Music Box, vetëm pas pak minut ështët në klubin dhubat, Falir, e mqesit, në HBFM të më thënë. Falit edhe <laughs> një, një hami uritur. Ushim <laughs> u gjellë. E fundit për sot është nga Na Queen Ej frut tuta se ka Ju doam shum. Çfarë është kjo? Ju dom fun mbi bot. Çau. O të migim më mirë. Merpafshim. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FF.